دو کې کی پنزد صفات دا غیت و حکمونا کفار دو آیاتون کې دو صفتونا یو حکم داخر لسو آیاتون کی بیان در منافقین و لس صفتونا او حکم و معاکان و محتدین مثالون و دعا کافر و منافقتا بیادوین باپ دوکی نلس آیاتونو دیائیو حنسو بدونا پاغنلو سیاتونو پاول کې اصل داوت او توحید فل فذ عبدو چې داغه مقصد د دا انبياو د مخلوق د پیدایشو پاغه دلایلو پنځه اثبات د دلیل وحي رسالت زجر بشارت دف شب یوصلو نعمتونو متن مس کې دلیل نقلی من الملائک اذ الملائک چاغه یوم د دې مسلې بیان کړې او نهانو نوقدسو بهمدکا و نوقدس لک نسبح بهمدکا و نوقدس لک بیا دریم با سلوختم آخر نا اخر د ایسې فورې پای کې خطاب خاصو او فز خطاب عام نا داغه اول او رکوع کی تمهیدو درې اصول د یهودیتو تحریف کټمان حق تر کې عمل او داغه په مقابله کې دری صفات د مؤمنانو خيسته صبر صلات ایمان بلاخره بیا د یا بنی اسرائیل ذکر دویم نشpkg خطاباتو اول خطاب کې اته متنو دعا زابونا بیا دویم خطاب کې او پلیتې درې دا باو مشرانو سرور دو موجوده وي دریم خطاب کې انکار د الله دو حکمونو اوراتل پر نواحی او چاله پہ منع کړیوه سلورم کې انکار د پوخانو انبیاو نه بنزم کې انکار د دې پیغمبر نه او شپږم خلاصه ذکر کړیوه بیا ذ قل من کان عدو ل جبريل نه اعتراضات نه ها دلما جاءهم نزیمي سوا یو پراتو تراس فراتود جبريل قبل فرشتہ راځي بستا خبرو منو خو جبريل خبره نه منو تا ته به موی په صند به اعتراض کوي چې فرانې او استاس نور د منو ا اصل چې قرآ دتهودې او توهید توحید خوددرې او دغې نه به انکار کار کوي پارغې بس په کواللی کوي نور منو خواغه نه منو ځکه هغه اصل دین بیان کړی د الله کتاب بیان کړی او فرش نو داغې جوابې پنځ کړي او حاصل د جواب بهته بز الله دوی میتراز پس صفای د سلیمان علی السلام ستا خبر زکنمونو چې ستا ملګری سلیمان علی السلام ساحرو او تداغه صفای کې تا توبم ویرته تا و من زکنمونو ته من مناله وي خو ستا ملګری صحیح نه دی او تداغه تعریف کې داغه صفت کې وازما ملګری سیدی خو تاسو بدنام کړي څنګه چې سلیمان علی السلام یې بدنام کړي او وما كفر سليمان ولكن نشياتوينه كفروا دریم سحر جایز او ثمن د سحر نه منکه موږ من زکه نمونو ست خبره جواب وما ما انزل على الملكين بباب لهاروتا و ماروت سلورمه ترا چې تمنګ د الفاظو منقولو نه منکه بی برکت افلان بی حرمت افلان بی جاہ افلان بی حقی انبیاء و اولیاء اگر دیکھ سچ دنگ دینا منع که نو اللہ منع کلی لا تقولو رائنا دا الفاظی مشتبیر من دا غیب پرن بیان کلیو چه دا کم چیز ناللہ منع کولکی زمنکم پیز زم پا نسخا پرنون دی گور ویداش شایز دیو ننوی چلی ناروازی. پونبردا کولون نن نکي وازکه مي کول شماته پته نه وا مازه الله کتاب ولستو قران او حديث مي ولستو نو ما ته پته ولګل چې دا سيديم نذو يهودي خو نمچ نس خانمنم حاصل د جواب داد ان الله مالک يفعل في ملکی كيف يا شاب الله مالک دي او مالک له اختيار په حکومت کې سچ قول غالي نو کوي او شپګمې تر الله یبان وړ او د مونږ دغې منه کوې او دغې جوابونه پ اوو ترض که ترشتې پ غمبر و نوستا په د غ الله مونږ سره خبرې کړی تا ته و که ترشتې ملاوي د نرو مولایانو ستا بایان کړی نو دغې منږ جوابونه کړي دوه بیا دو موداتمه تراز سرمن صدره خبره وي یو خبره بیت الله د توحید د پاره جوړ شو او نواله په کې شرکه واحدنا الای ابراهیم او اسماعیل او دویمه خبره نبی عليه الصلاه و السلام دعا د ابراهیم عليه السلام اوغه دعا غوخته و ربنا وبعثهم من منهم یتلو علیہم آیاتکا ویعلیمهم الکتاب والحکمہ ویزکیم آودرین توحید و طول انبیاء و مشترک کا مسلوہ خصوصاً ستاس و نکان خوبدی ویسیت کرے ہو و او صحابی آئی ابراہیم بنی و یعقوب نو دخپلنکا ولی نمانی دعوی دخپلو آکابر و حبرو منو نشت قابیل تا ته پدشتاسته قابیل خوا او چ قران دا نمونه غستلی ابراهيم مساق يعقوب عليه الصلاه والسلام د دې زاینا هغه اتم په پیغمبر دا اعتراض او چ پیغمبر ته زکه سیني چته کلا بیت المقدس مخک او کلا بیت الله چ کلا الله پیغمبر ته حکم وک د بیت المقدس نو آغی تیرازو نو شورو کرو چه مالا کل خانا کعبای او کله بیتو اللائی کل بیتو المقدسی نو استاخپلا دن کشک ده نو چې او انسان که پخپلا پریشان او مستربی نو آغا بابل دست دینو ته تا تا موموی منا تاک پخپلا پریشان ای کل یو مدرسه او کله بلا مدرسه یو سالی او کس پخپلا پریشان کل الحمدللہ کلا یصلح رب العالمین نو تاسو مې ته په خپلې پرېښنه نه نو داغه جوابنا للہ ال مشرق وال مغرب یا دی مَی یشاو الی صراط مستقیم او داغه الۃ نور استو بیانو دا اتم دے او نہم پتواب صفاء و مروہ سایقول السفهاء من الناس نبی علیہ الصلات والسلام چکلا مدینه منوره طلع نو چې نبی علیہ السلام کله کل لاړې نو الله حکم پیغمبر ته وکړو چې مخ بیت المقدس ته واړاوه بیت المقدس د مدینه منوره نه قطف طرف ته دی په ګرد د قبله الله حکم وکړو مخه بیت المقدس ته نبي عليه الصلاه والسلام چې کلمه خو ګرځاو بیت المقدس ته او شپال سه ولسمه یاستې مونږه هغه بیت المقدس طرف ته وکړو بیا حکم راغې چې مخه بیت الله ته واړوا لوګه منافقینو يهودو اعتراضونه شروع کړو چې وګړه کله بیت المقدس یو کله بیت الله ای تخ په خپل پرېشانې نو زاغې جوابونه بیان بایان کوې غګورهڅوک به اعتاز کوئي چا هغه سفی وي سوف جمعه د سف ده سف چاته ووي ب وکوفته سفیا کا چاته وئ چې په پیغمبر اعتاز کوي سفیا کا چاته وئ چې د پیغمبر غمبر د تق نه ااز کوئي مخکې منغی که نه و یا غ ب عامملله ابراهه الله منصف نفسسه چ به وقوف کړي خپل ځان نو چې ځان به وقوف کو همورز د قران د پیغمبر نشو دلته به شو اعتراض په پیغمبر شو او مخکې چې د پیغمبر د تیرې کینه خلاف کړي او ظالمه مرته ویلو وګوره رسول روان دي دی په د یو سل پنځه سلوی حيات کې والاین انت بعت اوهم من بعد ما جاءک من العلم تا شو دخوا شاو د خلکو پهذاغ نه چې تا سره د قرآن رائ او بیا هم د خلکو دخواتاب به شوي ان کا اظله من ظالمي نو یقین طب په داوا کې خا مخه ظالم ظالم مو د که نه چې اعتاس کې ظالم شو چې د طرق د پی نه خلاف کې ب وکووب آ او دوی نیت کړي په دې بيووب خوب ظالم پس الله اکبر جنازه الله علاک جنازه جنازه چا پسې کی ظالم بيووب خوب پسې ها خو بس سبق دې ته ووس یالوې همغنا ته پوس خجیده بس مونږ کی کینیا زو مفتینې زه غوډه ته مساله خایما چې څوک د پیغمبر د طریقې نه خلاف کین نو هغه سره بيووقف دې څو په پیغمبر طریقاو دا او داغه سنتو باندې اعتراض کوي او غنمنې هغه بي وقوف دی او الله وی چې د پیغمبر طریقره تښکاره شو او غنمنې او د خلکو خواهش پسه دي نور ظالم شوی او اوس فقرا والا هداياو ګورا ار نور سکه کنزو ګورا کانس کیم لري بي وقوف او مجنون پسه مونږه نکيږي نو او بیوکوف سوک دے نو بیوکوف دلے قرآن خود درے دے دواز ہے سا یقول السفہا اتراز باکی بیوکوف سوک دے چه ظالم بیوکوف ہاں او دے ہوئی یہاں تک من اللہ فوت شنو وہ فوت شنو علیکہ جمعنا نلارا نوز مفتینیم قرآن درہ بیان کرے دے و فقہا و داگی درہ دلیل پیش کرے سا یقول من الناس او سینی رو لیر زرده زرده چه اتراز بکی بیوکوف زرده چه آئی با بیوکوف من الناس دخلقونا سیو خواده خواده گوره گوره ما خیطا گوره کرو دیزه که نا دیزه ناش ناشی نا خواده دیزه ما تمخا مخنا سیقولو صفحا من الناس زرده چوبوی بیوکوف دخلقونا بیوکوف با اترازو نا کئی خواده اپر طریقه ورداد پیغم پر طریقه څه دا دوا غلطه دهسه واته مو دوا نه منکه واه چې کوم شید طریقې د پیغمبر د نقې نه به یې هغه غلط دی بس اټه سوکې نه کوي او اعتراض کوي نو هغه سره ابي وقوف ده نو اوستا اوستا مسالم معلومه شو ها دا بتاو سره مسالم معلومیش ان شاء مفتی مفتي له ضرورت نشري قران په خپل فضیلت ګوري sayqulu sufa'u minan nas zar de chubwi biwqub da khal kuna ma wallahum sushwalawul de khal kuna da qibla de da qibla na chuudai paaghe banne di di baytul la na baytul muqaddas ta sushwalawul kame khabare walaw aw da tahwil la qibla wal ilaahe او بیا اول 47 میاشتې د بیت المقدس نه بیا بیت الله ته داول کله یو خاله یو کله بل خاله په دې اړه وکه د الله حکمت سو پرستو وجه راځي دا زکا لنعالم ميه يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه جزاکارکم خلقوتا چې څوک په اتباع پیغمبر دې او څوک نه دې څوک د پیغمبر تابع دي خبر مانی او سوکینه مانی د دې لپاره مې دای موخو نوالولو بل څه حکمت نو حکمت مې دا او چوسو په طریقه د پیغمبر کلک دي او کلک نه دي کله کله الله په انسان باندې یو مصیبت راولي تکلیف راولي امتحان اخلي غمونه په چارازي خاده رازي الله په غمونو او خادو کې زمونږ امتحانونه علي اكسډنټونه راشي داشي یو وخت 11 نور نوردا سه مسائل چې څوک په اتباع پیغمبر کلک دے او کنه دے علت دا وایا مختصر علت اجمالی او وایا خاصه لاله طرف د مشرق او د مغرب دی مشرق او مغرب دا یعنی اختیار دا لولو لو مشرق او مغرب دا دا چا دی دا دا الله و سواب نشتا سواب پو بیت الله او پو بیت المقدس کې ثواب نشته پالو لو کې ثواب په حکم منلو کې دي کما ته الله وایي مشرق ته نو مشرق ته مخ قوم کما ته الله وایي مغرب ته نو مغرب ته مخ قوم دوی په قیاس ته شمال او جنوبو اقتیاز دارونو د دا چاسره دي الله سره دیم جواب یادی دی من یشا و الى صراط توفیق ورکه اتا ته چغوی په طرف د الله رنه وګوره چې سوق په اتباع پیغمبر باندې روان شو ناله ول توفیق ورکه الای مضبوطه بیا خو هو را دا وک کنه تا یې را دن نه دا کړي بدات تدیبد والی او شرکیات او تعالی بالله س توفیق درکوي یادی میشاو الی صراط المستقیم توفیق ورکړي الله هغه چاله چې غوږیږي په تلم عبد الله لري چې دا الله د حکم تابعدار دی د پیغمبر د حکم تابعدار دی الله توفیق ورکړي دا نه چې د خلکو د ریواج پرسه روان شي خلکو دې یو یوش دا شی ریواج نو کدا نه کوو نو بیا ورته خلک نه باندې بیا توفیق نه ملایويږي تکلک شا مصیبت کې بتاخ اراغ کی خبه دی موسیبتون رو دبان رازی خلیب و در پاسی خبره کی پلا رور خضا بچه آریو گاووندی و نا دیل مالا مخلی مرازه انشاءاللہ چه تپاییو بانکلک شوی پا غم او خواده پیتباد پیغمبر طول با رستو بیا خوش آلی و یا لکن خلیبت اکلک خوی مو گوار پا دی نو نا نا ته نا, نا تباو تخ پاک دی نو اللہ بتوفیق در کئی بیا بے اریو اتباع پیغمبر دې راغران را اوس پدی آیاتونو کې پېتباد پیغمبر کلام کوي او ډېر سخت کلام کوي دغه لومبر رسم ما سنت طریقبان اورل دا ډېر کار دی وکذالیکا جاناکم امتو وسطان دریم جواب وستفصيلي جواب کوي دارنګې کا پمانت دلام سرا اتتادی دیا والذالکا او د تهویذ د قبله د وجنا چتا سو د پیغمبر خبره موناله د پیغمبر ته بداري موکله صحابو نو من ظلم تاصل الله تولگه درمیانا تولگه عادلن وسطن عدلن خيارن تاسو غره شوي تاسو ما بهتر کړی اوله ما بهتر کړی د پیغمبر خبره موناله چا چ اتباع د پیغمبر کړی دا اغا الله غورا کړه دے اغا الله بهتر کړه دے لیتکونو شوادالنا د پات شیطان سو غواهان په خلکو بیانون کی په خلکو په خپل زمانہ قیامت کې ويكون الرسول علیکم او شيبه پیغمبر په تاسو باندې شهیدان غواام پیغمبر به صحابه او په تاسو گواشي او صحابه با تبعیین او تابعین تبعیین با پتاب تبعیین او غوا حالو مجرا ال الاخر اخرہ پټ بداسې دي یعنی سوچ په اتباع پیغمبر کلک شو او په اتباع پیغمبر بیان کړي نو هغه به د دنیا کې مقتضا او ګرځوم هغه دنیا کې هغه د اختیار د شفارس ورکم هغه د اختیار د بیان ورکم هغه د مضبوطوالې ورکم هغه به بهترو زوم اوک کلک خوشکنه شو ادال الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا ها ګوره حدیث کراځي نبی علیہ الصلات والسلام ها حدیث ده چې الله په قیامت کی نوح علیہ السلام ته وی چې نوح علیہ السلام تا خپل قوم ته بیان کړي او الله ما چې غړي لري نوح انم من منزيل متأخرن او آواز وکړي متچابه بیان نه د وکړي الله بنوح عليه السلام ته وی ته ما چې غوالي قوم خوده منکر دے چې مت ا چې غینه دې والي په خپل بیان غوا پېشکا نوح عليه السلام بو ی الله زما په بیان او په چوبه لري او دین دي پیش هغه غوا پېشک امه ما غوار نو اغلوي د دې امت مشران صحابه کرام دارنګ تابین ابوبکر عمر علی عثمان رضی الله تعالی عنهم ائمه اربعه محتدیین شیخ الاسلام ابن تیمیہ لولو خلک گواہی وکاو حضرت نوح علی السلام چویوالې او اللهبا هغه ته وای چې تاسو خو وای خلې موږ تر صدا وازه کړی خو هغه بوې چې آګه امه محمدی پیشکې نظامو او که خواغانو او ګډي د رسولو معنی کې راغلی نو هغه څنګه مو معنی کوي نو الله با د دې امت دات چې کوم ګواهاني کړی دي د نوح عليه السلام په تقریرو په بیان باندې د دې تبوی تاسو به څنګه ګواہی کوي تاسو خنو وي هغه زمانہ کې او تاسو وای چې نوح سلام السلام بیان کړی دی د دې په وای الله منګنو ختام ته یو کتاب را لګره او پای کتاب کتاب انگتویلو لقدر سنننوحا الی قومیم فلبسفیم الفسنطن الا خمسین آمام ما نوح علیہ السلام دیکلے قوم تا نحنیم سوکالے چرے وعالے وی قوم خبرانو امان لی انواغی ویلیشی جو بیا بیا قوم دو نوح علیہ السلام چب بشی لا جواب شکران نو. تک کتاب سوای چاغینو اغه ته خو کتاب مالک او په کتاب کې باندې بیان کړو نو ګړه چچا په اتباع پیغمبر خلکواله کړي دي نو د نوړو امتونو سبب د غواهان پیشو په لخوا پرېدا د انبیاله مسالم نو مخ کې دنوح عليه السلام په قوم به گوايانې کوي حدا دیو مقصد بر احان او مشران دا ولی په اتباع پیغمبر باندې کله کو الله دې من کله کی اسنه رسم او ریواج په وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ها اونه ګرځولې منې قبله قبله چې ته پاغه باندې اوسه ته چې په کومه قبله اوسې نو دا مې نه دا ګرځولې چې ته مخ په لته والا ولې مې او ګرځولسته مخا الا مگر دې ته فارمې مخو ګرځاو قبله مې بدل کړا لنعلم تشکارکمنګ د بیت الله نې بیت المقدس ته مخ استاوالا ان دې زفه په پوهشم بعضی خلک مالا کوي کنه من دوړو کله کله لنه علما چمنګه پوه شو و وته څوږتا ولې الله پوه نه نه خو دې مم بزات صدور دي لنه علما لنزهاره دې رفاړه چکار کوم زغه په پوهم تاوشتې کار کوم چکار کوم خلکو ته اغه څوک یتبع الرسول چې تابع داری کوي د پیغمبر د سنتو دا مهمنده اچانن قاليبو چاولي علاکه به پولو پوندو داز ندي پیچدلي او ګران دي ګوريغه پهځار د الفاظو د مانې سره اپ سره پدینې پویږي په څنګه ما څه و مقصد او معنا کوم چې تاسو به پوه شئ الا لنعلم زغفر وډې لو خو دې نه پویږم نو اسه معنا په کوله په مقصد نه پویږم الا لنعلم ما يتبو الرسول طالبان خو موږ هغه څه مل آسان إلا للعالم ماګر دې لپاره چې کار کوم خلکو ته هغه سوک چې ته اتباع کې د پیغمبر دا ځان چې اوړي علاقبه په پلو پوند باندې خلقو ته کار کوم چې سوک یې چې مخ واله فورن مخ واله بس چون چلا بن کې او چې سوک مخ نه واله دا ولی مخونه واله ولې شو او د دې وجه سره او ولې من تا وي په من کې څه چلې دایته د به شروع کینو دا د کار کوم تاسو ته و ان کانت ان مخفف من المسقل یقینا د اعتبار پیغمبر هم ها دېږه کړه نه دا الا مګږه کړه نه دا عللذینا فکسانو حد الله چله مضبوط کړی واقع هم وخاذی ګران کار په سې دې قاعده په سری بانه راشي ستا پکور پو کی پولمبۍ دبه می خلال ولا او تا غمنه کی په دوی می منه کی په درې می منه کی ستا پکور کی جمعی کیره سلو اختیانه روړو غمنه کی نو تبه کنځل من برداشت کی تبه گزارم برداشت کی د مشرانونه تبه ارسل غارک دی ځل منه غرضه کی خوداشه بنه کی زمو په مری چارو ورو دی گاوا خوداشه بنه کی د څوک لوي وني چې تاسو بیا دا هغه شلکه زوینه خپقېږي روړم خپقېږي بای کله کده نمنې دا نو لومبه ډېر ګران کار دی لومبه چرودوته دا لومبه پاولې کراس کې او بلغم کې بیا اسانواله ان شاء الله او مطلب بیا هم موږ دته یو خلک هم خبرې ویلې کده یا غږونه بلغم کې دا شی کړو ابله خدای هم دا شی کړو ختنه هم دا شی کړو چې ته نو مشوم خود نہ کئ په باج علاقو د پیغمبر ک دا دستور دی 30 دیغه ب په صورت کې پخې لس دیګه چني کنه وای ملي سپ آرڈر کړي لس دیګه ب پخې چې دا چا د لس دیګو وسته کیږي دا سه بغاټ شي او نا سناتای دا سه حالت هم نشتا باج علاقو کې په دې مطلب کې ها وای لس دیګه ایو ته ویل ک بچو و یلس دیګه وې مالو دیګه هو وځنی کې یو لاک روپیه دی وې پولیس یې بادار کړی دینه پولیس یې بادار کوي پجنازو کې ډرونه کوي سنتونو کې ډرونه کوي دا د خپل دین د خپل شریعت ته خلک یې پوجل راوستيره ته هغه چې زونه کراس کا ختم کاواز او په اعتبار او پیغمه پیغمبر باندې غم کو مخاضيبو کوم خطبه کوم پیغمبر پاکو چې کلمہ شوم سنتې دیم کسب بنه جمع کې دیم کسبه نجمه کړو هو چوبز دیو شو د اوتول ختان رټه شتا ماشوم جوړ شو چوبز دی کی لس ګډه حلاله کا لس می کو حلاله کا سنت دی غرا خدا زاد سنت پوره زبانه بخاله کې نجمه کوي چپ کم رضبانه ماشوم نه سکے ختنه کې دا وینا ها ما سنگر ما یو توی وی نږدې پہلو هبې کوم زکار چې زما خټې ر بده لري ما دې روخل کوله چې زونه په سنت کې وڑی دې چې دا شوه کوم دا به زیخ به دی پاد شي نو په دې طریقه د پیغمبرو خدای مې معاف کینو ميداسه خدای نه ما اف کای چې ته خه کارا ګوري خپل پیسې نه پرېږې او د پیغمبر تیرې کپڑے لري تب علاوه چې تا بس ما کړې دي ما ته پته نو هغه ماف بزینو کوم بیا ونه یو ځونه کومه کومه د خلکودا سيزو د پراغوندوم نه باز خلک د دې نه پاره د پروګرامونو کې د پيزونو د خلکو وړاندون کوي ما بدلې دي نو زه گوې الله کبیره لکه ډیر کار دی ډیر کار دی الا عللذینا هيوغمو مورم لو یو کس وي و جنازه بطکه ملک ادب خو وي بس هاو نور خو نه چي ته یتابکه بلورور دې ما راست کې نو زه غواړم به راست کې دا وال نه ما وای نه ان شاء ته بي غم ما سن فکرو ما نو خوله د خیر کې خا مخه کور کې دا مسئله دې دې ګراني لومبه پروګرام ګران کار دی موږ پلان دې مخالف دی انہوں نے مخالف دی خدا بس صلی الله علیه وسلم دې خیر کینو الله نن دعا کوله مې خدایو خو موري وصیت کړو ا مهدتوز بیگمہ شه مور می وصیت کړی چې مولانا صاحب زما جنازه کوي اگر کدما بچی او غاون زما مخالف شي مهدتوز بیگمہ شه چلالم هم مقبره کې دار ټول دغه دا ولالو د یو ځای بل ځای نه پلم راغلی ما خو د خیر, خیر کې لوبو خپل شان دا هغه چې کله جنازه راځه اوره ماته وی را میدان تاسو مول ماته بیگمہ شه نن به ستاسو راوړم د جنازې سره نزدیکی کټ سره ودریدم هم کې کم کم بیا مال راځنه زوبیا جواب کولې شم انشاء الله خو چې دوره وو د والد ته طرف لمغ تېګنه سوال جواب او ما ته یو والد سندې وېری نو زما څه کار دی زه خو اته سو په خپل ملي باندې ودرې نو اتباع پیغمبر دې را نظر وره یاده وی زما او استاد ستوي به ټیک دو استاد صفه جنازه کوه وان كانت لكبيره الا على الذين هد اللههم یقینا اتباع پیغمبر دې را ګرانه مګر کړه نن دا پاکستانو حد الله چاله مضبوط کړی وی چاله مضبوط ګل الله زمګ مضبوط کړی بس مورواج غولې مستور کیږي یاده کداسه غم می وکم و ما کان الله لوز یمانکم د فدوا دا چې کله منزونه موږ دی بلې قبله ته کړی دا بیکار شو دا ظاهر شو لا جواب نه دی الله لوز یا چې بربادت کیمانکم کی تاسو منزونه تاسو عملونه اغه ترپه چې کم تاسو عمل کړې په وکه الله یو غا نزایده اغه په خپل दरबार کې زمما قبول له ان الله بشکا الله په خلکو رحیمه و مه ربان دې ګوره امه تو وستن یو ټولګه عادلان صحابه عادلان شو منصفان شو بهتر مخلوق شو چې صحابه بهتر نه الکفاء فلم رواه که خطیب اغدادی دی کلی دی تول صحابه اکرام آدلانو کلو همه دول تول صحابه آدلان دی یو پکی بینصافانو بودودی دی وافیز سری کلی حضرت عثمان بینصاف تی بینصافو بدنظمو دو عمر او دو ابو بکر دو ترقون خلافو سمی قصر آغاستر آگا لیکا دو پیغمبر دین نزدیو آگا کنا دغه پیغمبر سره د دشمني و. په ورشي چې ګور جور خپکه نسکه و سخه کټي ولا وها. کو استاذ ها واه او نقصان نسو. نو که پیغمبر خپکه نو صحابه په سپدوا یا بس. اوازه خو زکه دلوريانه ولا حضرت ور کړی وي ذن نورین اواز صاحب بي چې پیغمبر داغه طرف نه خپل به یاد کړی. ها او هغه باغیو بد نظم او بد انصاف او دا او دا او خپل خپل وسه کړی لري غریبو سپری خني دي مونږ ته او ورسره حراوافیذ هم سپری خني دي قد نرا تقلبوا وجكاف السماي فلنولينكا قبلتن ترواها قد نرا تقيمون منغا تقلبى پریشاني زمستا انو رماني بعض مفسرین کوي خوپای کی ها نقصان دارازی چې تقلب په مانه ده اړول او اړول سرداجی او ترزا مزارع په مانه ده مازی سره بیا راځي نو پای کی جمله د ویښ نوږي دا کې چې کلا دوه سیزونه په یوزې کې ناشي نو هغه جمله د ویښ نه هغه خرابې کړي و چې صحیح نه ده اصل مانه دا ده تقلب پا او دا آزادو قرآن تایید سره تقلب په بانه د پریشانی سره او تر زها په خپل معنی مزارع سره ده او جنہ مراد ذات قد نرا تقلبات اکیمنو من پریشانی د زاستا نبی عليه السلام چې کله الله حکم وکړو په مدینه نووره حضرت حضرته چمخ بیت المقدس سوار حنو چ بیت المقدس یو مخوالاو نبی علی السلام پریشان او بري بیا بیا کتل ها فلن ولي قد نرات تقلب وجهك تاکي وينومين پریشاني د ذات سا د مقصد د ذات د انسان پریشاني او خوشالي پسکه ماجو مي پمخ کي ويلکنه نه مخورون تازه ري خوشاله ري نن بیمار دي سغم دي تکلیف دي ځکه چې د مخ نه پته لګي دوستوګو ذکای و وجا یاد اکرام تا کې وینومنګ پریشان استه یا نستام تتقلب فيه القلوب و الابصار نور 37 نمبر آیات کې برداشي پریشان به پای کې لوناو ها پریشان به تتقلب فيه القلوب و الابصار تا کې وینومنګ پریشان استه ست هزار استاد برا برا اسماني یعنی برا الله ځان ته نسبتونو کو د وجود علونا چې ځه عالی ذاتي موتشذ ذاتم فلنو ولینکا نو هغه او سبته خفای خو هغه خا وبلومنګ تللا یو داسې قبله ته ترواها په خپل معنی سره چې غره او پسندبه کې تاغیل را پاینده کې اوس پیغمبره ته په تحویل د قبله خفای خو پاینده کې به ته دا خوشاله په صوبای او خفهبه په سي خفه پسو وټي دا معنا خو مونږه وکړه چې پریشانی ته پریشان اي اوا ترمیزی کې ترمذي کې چې نبي عليه السلام خوشاله بي اي بي برکتل نو حدیث ترمذي کې غو چې خوشاله او قران کې وې خفاو نو څو ټکراو د حدیث او د قران راي ټکراو مراه والا ټکراو نشته په نه حدیث ترمیزی اول حالت کے لگی او قرآن اخیری حالت کې لگی اول چه نبی علیہ السلام ده بیت اللہ نا بیت المقدس تا مخواراو نو نبی علیہ السلام خوشحالاو چه زر با ما تا اللہ حکمو که دی کې کے دوکے یفتہ کے سوک بخبر دین نشی نو زب اقبل قبلی ته بیا مخوارو ما سوک بخبر نشی او حکم ځکه راغی چې زوکو حالا د دو کلوواله ګورول نوب کې بل به هم را شي او خالی به بر هم نه نو خوشاله برې قتل دانا اتل پیغمبر دا نه چې تل میاشت د پېغمبر د داسې قتل قتل قتل, قتل, قتل نام بره نهراده ستا په زیاده استستا په پریشانی وا وه ن میه آپته نمه دې خوشحاله چې الله وماله حکم ضروري نزهه مخاله و ما اغه لمبه حالت ته خو چې کله وخت ډير 1314 11 میاشتو خبره ورسه دا نو نبي عليه السلام اغه بیا پریشانو او چې ټول خلق زمانه خبر شو چې د مکه بیت المقدس ته والا سو خبر شو اوس کما ته الله حکم کی چې بیا مخ بیت الله تعالی وا لو په دیو ما نوز به خلک په ما باندې شروع کی اعتراضونه يهود به زال اعتراض کوي منافقینو او غزان لازم باندې ګوري نوز به اعتراضونه شروع شي نو داغه اعتراضونه د خلکو د وجه نه پیغمبر خفاو په حکم د الله خفانو چې ګینې تاسو په حکم خفایمه اول کغه وځه سم خلک خبر نه ده اعتراض دوه پنځه شپږه پکهفته میا وروجه خلک خبري کې ما په زل مخالهولې خوشاله ترمذی دی وچ کله د آداب شو پنځل شپه رس میاشتې تیر شو ډیر وخلاي ټول خلق دنیا خبر شاو چې قبله بدله شوې ده نو کووس چرته ماته الله حکم کوي چې مخ بیت الله ته ځړې قبله ته مخ واړوا بیا به خلق څه شروع کوي اتنزو ا دې آیت راځو نو دواج نه خفاو چاغي خو سم ځان له باندې مقصد دا ده کته په هر حالت کینو پتا به اعتراض کوي پدین کپله خپلہ قبلہ پاتې شوی او مخې نه ویل چې لولې بیام چې تس صحیح پیغمبر زکه نه چې پتورات کې یو نه خستاده صداقت داله چې دې زی قبلتین پیغمبر دی ته یو قبلہ پاتې شوی ته زکه صحیح نه او چې کله مخې یو دو دوو قبلو تا بیا مې تدازونه شروع شو چې تاسو څنګه پیغمبر کله یو خوا یو کله بل خامخ پوه شي مار حال پاعتبا د پی غمبر چېڅوک کلام کو او کلکوی نو پا هر کی کل نو نه پهر حال ک اغ تابخت پریشانی جوړ د روړ و دستااف لا نپوی د ت کارو نه کې ستانی کپ و دا پخوامو لایان نپوی د دایر پوغلی د غوبت او غ ب جوړ کڑی کور ک او مالے ک او کلی کے ک نه دا کله ته یو خبره کی کلهبره۔ نو داګه ابتد اعزونو د وجنه انسان ته کله کله پریشانی راځي نو کله سره وی چې پریدا مولا دا څه خري خونه دا څه بیانه پریدا ور ته مکلف په دې چې تبصیکار کې اوس کار کے. اس کنا په دې معنی چې قرآن او د دې ضاله ولګي دا مغنه دا قد نرا تعکینو منګه اوبل معنا مې ځکه ول چې په تاسو اشتباب یاد راځي قد نرا تعکینو منګه پریشانی د ذات ستا ستا ذات کې او پتا کې پریشانی دا منګو وینو فې سما ایبره ارځ کې کزې امتاوینه ما فلانو ولیا نه خو الله ځان ته نسبته د سما او کو د وجو د علو ناجزه عالی ذاته ما رخا مغا وبلومنګ تاللا داسې قبلیتا اوس تر دوا چتبغوره کې غیلره آینده وو پته خوشاله یې زکه ستا ده مشرانو کې بلهواوت ته بهملته ابراهمه حکیفه پهولې جاکانوالو وخت پل مخ په طرف د مجرې حراماندي حيی اوس مخ وواهوه په حی کوتونم کم کې چېوالووي مخونه په طرب د مجرې حراباننددي ورا شترهو دا بار بیاوي بار باروي واړو واړو وي واړو واړو سفر کې امو خنوالوي حکم راي کپه هزار کې امو خنوالوي حکم راي کيووي امو خوالوي کډيري امو خنوال سمانا کيووي په سفر کې ځان لې په اتباع پیغمبر باندې روان يا ژوندته روان که په هزار یو ځالې نوم په اتباع پیغمبر ژوند تیروا او که په ګان کې نوم په اتباع پیغمبر ژوند تیروا که هر حال کې که په سفر کې که په هزار کې که ځال نه کې که په ګان کې په غم کې که په خاده کې نو په صبر ژوند تیرې په اتباع پیغمبر باندې دانه چې سفر کې خیر څه ځکه کواب کوا عاصم سوک کا نه خبر نه دي وان الذين بشکا کسان چول کړي شو خپ چې بکه دا تحویل د انهو دا تحویل د کبلی اول دمه دا, دا رتیاې د طرف د رب نه دا, دا خ الله حکم دے. یا قرآن دے دا اللہ دا دی یا یقی دا قرآ ریاې د الله د طرف نه او نه د الله نه خبرفر د کارونه یامنون چې دی کوي وله اتیت ل نه کتاب او که چره و کې ته کسانو ته چې وړی شو د کتاب بے کل له آیات هر قسمت هر قسمت دلیل تاغه تروله ها هر قسمت دلیل ته پیش کی نو ماتبیو دو تابیکی استاد دین قبلت دین استاد قبلې نه وی قبله مانی نه استاد دین مانی ها ځکه چې هغه لغوندې پوهه دې او تل کتابه ویلې امی نه را یاد کړم امی ته هڅه خبره هو کې او ډېره خبره ګورم مقابل بسطری قسمه خلیقي یو بسطره مشران وی دویم بستا امزولی دویم بستا کشرانوی پل مخاطب او پیجانا چه کم مشرانی دا غینا تمد منلو مکورو رو را اغیل صدف انذارو ارکوا تفویف ارکوا چه عذابون دا اللہ دا سیدی او دا دی کن دا عذابون هستانو منی چه تبیگی یونی بڑا بو منی گی نی چه چا اللہ توفیق نصیب کی دویم اغا بستا امزولي. فامزولو که هم نیم خبر منی منا تا ماتا بسلی که تا ماتا معلوم نی ماسر کلاس که ماسر ملگره وی ماسر پسفر وی تا پسپوی گی اوس منگتا راغلی و منگتا مسلی که راغا ملگری ومستا هم آسر نیم خبر منی و نیم نیم نیم درم مخاطبین اغا بستاسو کی ابا کشرانی کشرانو تا خبر و تولستا خبر منی ای چون خراب یانه او زمون استاد ویلی او زمون مولانا سی ویلی ابی خبر مانی و ما بازهم او ندی بازداه تاب کی دن کی قبل بازو او کو تابیشو تو نوغه تم مساله حیا کشران دلیلو تا وغایا دادا دلیل تو غیا بای مساله دادا ددل داد اصل خبر دادا اغه ذکی ذهن کی اچای او اغه عمل کئ او کتابیشته د خواشاتو له دی پزاغینو بعضی نه پکې زدی هغه کې مخیږي ولا ان تبع تاوام کتابیشته د خواشاتو له دی پزاغنا شرایطات علم علم سیتي معنا کړ قران علم د قران تا ته راغې قران تا ته بیان شو مسائل <سؤال> تا ته بیان شو او بیا د خلقو فلانه استاد شوی فلانه سبب شوی دلیل سره هغه ویری دینو ان کاو یقی نه طب په دا و کېله من ظالینخوا مخه د ظالمانو نه طب د ظالمانو نه دا یاد مخې ا تیر شویو ا وګورې التن ویللو والې تبا تاوا هم بعد ل جااک من علمېماللهکه من الله ملیون وله نصره کتابی شوي د خواشارو د خلکو په چلاه تا تا ایلم دو قرآن قرآن دی پره خود و خواهش پر سروان شوئی مالکا من اللہ من ولیون ولا نسی سک دو سو مارن پاتې دی پاتینی شی او دل تووئی ورنی تبا تاواهم من بعد جاکا من علمی انکایز اللہ من الظالمین تبا ظالمی شی الته تمسالی دو توحید پبارکی ویر دا آیات روڑیو دا آیات روڑیو چې توحید په مسالکه خوښه پر سر روان شي نو ما باندې پاتې نشي او دلته د ایتولو او سنتو په مقابله کې چې سنت د ذکره شو مسائل کاره شو د پیغمبر طریقا او بیا هم د خلکو خواه پر سر روان شي یقینا تئی خامخازالم وزالما وبو کوفا الذين کسانا ته نو دا ځان سیاث ساته دابوځه خمیر شهر ان شاء الله زه په دذار نقطه خم آګسان چ ورکلې موږ د لافام د کتاب یعرفونو پیجن د پیغمبر لاره کما یعرفو لکه څنګه چې پیجن په لوځامونو لاره څنګه چې ته خپل زوینه غلطیږي نو دا پیغمبر ته داسې نه غلطیږي څنګه چې ته خپل زوینه خطا کويږي نو دا رنګ تهویر د قبله ته باد پیغمبر ته نه خطا کوي پیغمبر دین حضرت نه خطا کیږيږي حضرت داله وږي داميږي نه دي او اتتباهه پیغمبر او تحویل قبلا او حقانیت د پیغمبر ته خطا کیږي او یقینا یو د الله د دینه خامخ پټي حق او د خپوی چې حق هم پټ کو حق پټي کنه ال حقوم ربیکو پورا بیان شو بیان شو پورا حق معنی کړی وی نو فلا تكونن نو مکی کتر شکون کونا ولَپَیغَمبَر شکاو چې پیغَمبَرہ شک مکوو ته نا مګیګتو د شکونکو نه پراتو د عذاب په کوفارو په کافرو به خامہ عذاب راولم دنیا او آخرت کې ولکُلِنہ څوک چې شک کەی په اتباع د پیغَمبَر کې پاګ مزاب راولم ولکُلِنوی جَتُن ہوم ولیا فَسَبِقُل خَیراَت لِکُلِن کِ دَتَنوین عوَز مُظَافُن لَہی مَحذوفَن ولک کل قوم وجهه د پاده هر یو قوم یو طرف زمخ کوله دي اغه یو ال قوم ب جدا جدا قبله یو دغی جدا جدا زینه دی عبادتونو د یهودو زید عبادت او قبله مغرب طرف توا د نصارا او مشرق طرف توا د صابئین او اغه قطب طرف توا. او د مؤمنانو خانه کعبه بیت الله طرف تا. نودار چاه د عبادت خپل زینې دي خپلې قبلينې نو تخپل ځای پرې نه ده د عبادت ته لکل وجاه هو مولیا چې دا قوم خلک ان کې ریګه طرف تا فسبقو الخيرات نو چا غي خپلو په لو قبلو ته مخاله اغه د خپلو مراکز او خیال ساتي نو تر خپل مرکز خیال او ساتا تد خپلې قبليې خیال او ساتا فسبقو الخيرات حنورامن ده کي خيرات نو تا ا جکم ده کي خيرات وي اته من ده ا جکم ده کي لوګي خي دي وي نه ته بس خيرات دي ها باز او لاقو کي چې کله اعلان واوري ملي سيبنو بسق کا جنازه لوي بي او کي دي شه دي که سمي لاوي شي او چې غريبي پته او توله کي دا چې غریب دوی مړه پدې کې سم سنشته فز ته لکه نوو جنازو کي احباب جلال شه نخامګه غی خو خپل پروګرامونه کوي کنه پس تبیق الخیرات الرحمن دغه خیراتونو تا طبقاتل کبرا د انساد معنا کړي قران او سنت تا ار سفری د عمله قران بیانیږي پس تبیق الخیرات الرحمن دغه قران او سنت تا الرحمن دغه تابعداري د دا الله تا او تابعداري د دا الله قران کې بیانیږي انما تكونوا كمجه کې چې تاسو یا ته بكم الله جميعا عربولي تاسو پیغمبري الله وګوره کال کې سبقونه طالب وي یاده پوهې پینوشم دوره به وکم په شرو له دوی کې دوره کېږي پینځې شو نو چې په یو کال کې <سؤال> یو سړی په سبق پوهې نشي نه په شرو له دوی باندې څه پوهې ها دو وقت زی کولی زمان سرکی بابا الله دی غریق و رحمت که نحوی سرفی معانی و لحاظ سر اگر چر استردی بنا کولا بس تاریخ کتابون بکتا چه کل با دست نفاره شد آنور شرجامی متول وقت سر دا به سر روستا چه کافیاتا بیدا اگر ای که دا طور نحو ختم ختم شی نو بیا هم جوڑا ولی دو ته یاد دي په شي هغه به د اورو والو په سړي یادات بدوي موږ په سالم کال کې کتاب نو شروع سره صرف او نحوا ها او معنی او دې په شنو راز کې دا خندایلم پورې نه دا خندایلم خندا یو طالب و چې د کال کې سره سبق یې پلان دي کتاب راکړي چې بس هغه بلارشوم بس صرف مو یو ځکه سره بلکې ځکه نحوا بل ځکه د د منطق بل ځکه دا اصول به سمکار دي اوه دا اوري دا عامنې وه هو طالبانو یو خبر کوم ک نور سنی نو د میراسو او د قران دور بلکل دا بلکل بالکل سیدا غیر دی میراث ک نور سنی مسائل زکېږي نقش او خلې شي قران په حل کېږي اغم ضروري دی او قران کې چې نورې سم دنه کې دا مساله خبز دکې کار مواعید کو بشی کنا دا به مغتوی و توحیدیان کو بشی کنا چې طالبانو مسلم زکۍ دا ورولمزۍ حالور کې دا واسو وخت مزای کوي آی کې بدا سره په رمضان کې شیخ القرآن څخه دا دوره کوله داورین مزه خاص چانه کوله چا ویل شو قرآن نوې ګوره اسې وختونه مزای کوي په نوروزې نو کې په دا رو باندې التزان نو سوې مرکز تا قرآن زکه دا الله کتاب زکه پوښې نه لګن صرف دوره پینځش ودو کې کی کیږي او لګرم پهکې میلاوږي خوراکم کم پهې میلاېږي بیا تعلیم س کوي او مله خوررا خو پ کې اوسو جو وکو که نه حاف ته قل خیررات رامنډه کوې قرخورآو سنتته رامنډه ک مړه یکور س لشن لې دي دی کو خبد الله کتاب خاامخاصده کېږي مسائل مخې طر را شي مېده بسسم شيي ح نهماتهکوو کم کې دا سوياتې به کومله ها یا او زنانم دوره شروع کی د صرف او دا نه وه اغم دوره کی یا ته بکم الله او حیران شې باجانی موسی انما تکونو یا ته بکم الله او جمیع کمزې کیچه تاسو رابولی تاسو الله ټول کمزې کیچه یوزل بجه الله رول جمع کوي به یقینا الله موږ تیرا پرېدا چې قران خود کی کنه وې خپل متصيقه دنه کې اسه بس مشغله مشغله القران د قران کې نور په قران نه پوهای کې ٹھیک ده علم هغه ست خپل مقام ده خې علم ده او عقیده ذهن ته غورزور دا حضرتو و خالقو کار دی وروړه موږ ته په لري او اصول دي چې دا قران او تزدکو عقیده سم شي ځنه نه تاي زارې کړی نه هغه بنانه سپوږی پاره ده د درځي خیري او دا داوره خدادو صرفه ان الله <سؤال> على كل شيء قدير بشك الله على هر ګډ ګډ غټ تلکې د سکول یالو کالجانه شوري چا غولم نشي چې دا بسنګ د یادې کا له تخ پینش پک کتاب ولې او چې مدرسې ته دا دغه ګډ ګډ چوري چا واری ولی جنکې مون ګډه پور کې پس هر کې دوم نو شاته زندگی دا به د څنګه ان الله على كل شيء بې شکه الله پرې اوشي قدرت والا ومن هيسو ده کمز نه چوغت لري دا اوس بیا وې فول لوجهکا والا وقف المخا په طرف د مسجد حرامه و انو لالحقم ربك او بشکه دالو دغه دا خما قاری استیاري د قبله طرف پرم ساناو نو نا خبر ده قانون نو تاسو کوې الله او عزت استاد هر حال نه خبره مروره ومن حیثو تکم دینا خرجتا چوبتلی فولی والا واجاکا والا ووی والا ووی والا ووی اعتباد پیغمبر دیر گران کار دے پتہ ہو لیگی چستابا پیغمانی غم و خادرہ زینو بیا پتہ لیگی ایر دا شے کلواری دا رواج دے کداؤنو کو خلق بخان دی غولی مصپکی گی خلق بودا سنگ غمی اوک خلق بودا سنگ خادی اوکڑا فولی والا واجاکا شدر مجد حرام حوا هي زمہ کو نتم کم دی کیته فولو جو دا سه بار بارو ای اتباده پیغمبر دې ګران کار دې نولم به رسم ریواج کور محله کې ختمو دا دې ګران کار دې فولو والو جو کوم مخونا زه د جزلم به زالم پنځش او شو چوریان یې عاموي ا ما بچ درس کاو نو داخلو خو او تماشې لره ا ها ایو دا د دیوال میوال نو پا پینځه شپه کسان به ودرې د ماته به شیبک قتل قتل بیا بلا ويجب مولا د دا وی داسه خبرې کئ عجبه مولا داسه قران وی کله یو زیراړې تي خطا شوب کله بل زیراړې پدې خبر نو چې دا تاییدات را لې کنا ویجب قران کله یو ګټ نو وي کړه د بل ګټ نو وي او کړه د بل ګټ نو وي نو د خلخ بدینه راته اکثر هوایسو نو یو کش چوری وړه ریخ کوله پارکړی وا چې او ته بچې د مور راټونو ورو چوری پیژنیم سکه نا پوهشه دی کورونو کې دا سې سینو دا هم شوو دا به ورو ورو ختمه پدې او پدې کې خدا نه جدا بدت او شرک دی یو تمیم ملک دا ناروا دی غیره نه بند کا نبي علامه شیخ علابي ګرو ورو وي خانن استاد یو شپ بندي سبب شپ دا څنګه مور یار څه بندي <تصفح> دا اول با خبرنه کې اول اصل مسله حزه توحید او بیا ورو ورو مسالې په طریقه به اړکان په وای کې وحیث ما قص ما شاء الله زنانه دي کورونو کې هغه ضروری یو ډېر پاپ مسئولوبانه پښوي وحیث ما كنتم کبجه کې چیتاسو اولوالو جو کوم مخنا ک کورونو کې ک بهاري کې په سهارګانو کې په سفر کې خپېته بعد پیغمبر بکلک کې اسنه خزر د خپل پلار په کور کې کلکره کوچو وادشي باز بکلک نه ویېره پرېدا وسوکونه مجنا آسیه سره مجبوره وې دوم نه ظالم ناکاره خاون په دنیا کې به اونوی نه څنګه چې فرعون ظلم کړي په مخلوق باندې داسې ظلم چې په خپل خزا باندې رحم نه آ سلور موګی ټقوال او د سلور موګو سره یو لاس بل لاس یو خپاو بلخ په اوتر دل او حکمه یو ګو جلا ظالم تا وای په یو یو بند بولا میښتکوي چې په خپل ملګری به الخ ز ملګری باندې د سړي را هم نهي په بچو دږي کې پیدا پیدائش سلور پنزو روزو پاغره هم نهي نو په بل را هم راځي نو چاغه دور اکلا تا کا وا وخت ترک کړو او هغه سستی نه وخت او دا معمولی چورتو وي او بس چیک شونو خاون می دینو سړی می دینو چک لاک شا طبق رکھے ګینه بس ار څخه ختم تو دري ها دا خبر اوګه وازه بس بیا خپل ټیګي دا وی یی د گزاره پکاړنه گزاره دای چاغه غیر دنه کی بدتنه کی مشرکه کی لکه د اکبر بادشاہ کارته واری بیا نته هغهون کلکه تا کورني کې کارکو په دینداري راواله وې وه يسما كنتوم چیز د کلکی خجلل بر نه يره بسو کنو امبې د بدعاتو د شرکياتو پرچار کوي بیا زمادل به خواندي او چتري دي باز کوونو تا حواندان په غالب شي نو اته پري خو د بېماني نو هغه بدعاتو شرکياتو تعالی مشوي په هیڅ ما كنتم فولو تاسو به ځواب کوی قیامت کې هیڅ ما كنتم کوم دی کیته تاسو فولو والو جو کوم مخونه شتره مو غو چې د استادانو لکه ما خبره ذکرې او قران کې مړي دلې واورې دلوم پغې کلک یو الحمدلله اولاد استقامت راکی هر کیسه حالتونه پمګرال التیریږي راجبہ خود استقامت سوال د الله نه کو اولاد موږ له استقامت مو غلط ګام نه دیږي او دا چې خاون کور وی نه د بچی مخ بیار څخه ختم وی دا بیا په طلاق راکني بیا بس کوما بیا ودلوګي ملشن ودارو بک بیا نو وحیسوما کنتم کم دی کیته تاسو فولوالو وجوکم خونا اباځه خکار کوي سره تکالیف نه پاو کړو نو کې مهنت کوي او پرې чыغوي فولوالو وجوکم خونا شتلو په تر بده مجرعام دا بار بار قران نه وی والووالووي موخونهواړې که په خپلو کوونون کې پاعتبا د پیغم برک لکې کو نرو کوروون ته لای شي نو هم پیبا پیغمبر پیغم برک لکې که غمونو خادوه ځ نو پاعتبا د پیغم بر بایدان کوئ کلک شي هلته کې نه چې ډوګه ماته کې شوې او سرخت ده بایدج تا دا ناروواې او څنګه نستئ یا د نو غم دی نوڅوخو نو چې بیا او <تصح> د سوره بانيه بیا خدای خبرې کوي قرانوي کینه الله یکونه لناس علیکم حج الله وی کلک شی زکاه دا کار ما کو چې نشي د پاره د خلکو پتاه سبا نه دلیل حجت دلیل کته غلط کار کین بیا وي ګوره تا چې ود د ناروا دی اوس ناروا ته ناسه ک ناس نه نو چې بیا در باندې سر سبای تداس کوي او سر د کته کړی او مخ دې پټ ولې غلط خوراک کې ولې غلط کار کې ولې غلط رسم او ریواج کې ناشته چې وایي چې تا وې د پښیمونۍ کې تو په سیواله او سیبا دا تعالی جایزو يرانو خدای مې دي معاف کې او نه به خالق کې تراس کې نو چې اعتراض کې نو زه د اعتراض ځان له ولې پرې دې له الله یکونه یو مانا ده دمو غونه زکا د دې لپاره چې نشي د پاره د خلکو په تاسو دلیل عام مخالفین په پتا د دلیل نسبیای کتا غلط کارو کوه سم کوه ډوګ نه ماته کړې دا او هم مبارک ختم تناسه او قبر ټیکه کړې یو آپسې ها په منبر وې زګونه غرزول او ترقيداسه یوداسه یوداسه توحیدداشه او, او, او, تو او سنتداسه حته په څو ساله کاغسه شو ملمانوی یو خان سی په دا قبره پټه کاغسه د وخت مونه یو کړ په له سوره د کی او پنځه د پاتې دیو تا دا ختم شونو سازیو ما خام راځي قبر تناسي ختم کړي تا دې له قران زکړو بیکارا بی غیرتا چې ته قبره پټه کوه غلې نذابت د دل په له ده کا بعده ټېکادار جوړ شي کنا سوک ها ژوندۍ پټېکارې نو څوکمړې پټېکارې زانو ټېکاره خو بیا آباديان او جمعاتونه اخر پټېکن هغه مړې پټېکارې ځالمه تعالی خدای شي کتاب الله درکړې او تبه مړې ژوندۍ کې هغه مړې چې د شرک او د کفر او د بدعاتو باندې ملشي وو تبه هغه ژوندۍ کې په قران سره نو تلاره قبر ترې تلاوته د شوړو کړو وړو کښه دورا پیسې ومال راکې دچې سبا د ربانه خلک کې تداس کین وو کار کې د الله ی کوونه لنا سی کوم ووج دی د پااره چې نه شيخره چې نه شي د پاه د خلکو په تاسو با دلبان به او دللب د بانې بیا خل نه شي باجانې امامات یو کو شوي باجانې تللیې خوخورړه کې کا یو ځ کې غم کوې منمونږ چې ې و استستاه مونږ دا منږ د غه سب کوونه وي کوران خوا هغه مونږ پرېښو پار سره دوه کوي مونږ به بیا څخورړو او ما چې سبه خور دا مارغان بره هوای که سخری تا بغلس سیزو نا خوری تا دا دی وجه نا قرآن او دنداغه نا پریخو دا چاگا صحیح خبره کئی خیخ زمشتا خجوابونه جوابونه کئی لیه اللہ ای کونه لین علیکم من جه سبا در بان دا تراز خلق کئی ولی غلط کار کئی دا سی کرونه ماشاءاللہ اشتا منگتلی گرزی دیریو چه دا غم پزه که منگوی خوراک سکاک منده نو چاله ځه تلم اغه زنانه او زمانه ته پوس کړي لري ماشومه داري کړي چې آیا منګو وګړموله شو ډوره احتیاط کوي خورا خپري دا مهنه تاسو د خپل کور کې چیم پخوله شو ځان لا ملمنو لا چن ویننه چې منګ نه پخورو لوګه به تیرو خو بازي بيماران یو ځای ده فارمن وګړموله شو پر خپل کور کې ځکه ځمن کور کې غم ده ډوره احتیاط کوي او مولي سه و اوواجیا نه ویرا سبوک من غرسنه منه کوي دا چې خدک اغه الى الله په اتباع د پیغمبر کلقواله ورغی لالا یکون لنا شالیکم حجا الا الذين یا ناس د مراد يهودي دا ما مخواله بلک بل دی د فاره چینی شي د فاره د يهودو په تاسو باندې حجت بناء او دلیل کمو خوانولم يهود به وي دا څنګه پیغمبر دی په یو قبله پاتې شو د ننخه خو دوه قبلوه او يهود به متل اسخې کمه مخ مینه ویلو او ک غلط کار دی او ک هم مانازه او لناس مراد عام خاطر کوي په خلک ته تاسو نه کوي الا الذين ظلموا منهم الا چې مستثنا متصل شي نو د مخ کې سره لګي له الله یو کو لناس علیکم دره بارا چې پاتې نشي خلکو لا په تاسو باندې بانا او دلیل دلیل بدوان نشي او الا الذين ظلموا حله که ما کسان چې زالمان دي نو هغه دلیل نشي الزام باندې گئے اسه پتاسو یو اسه الزام لګوللی اسه بده بدنامي حنا خپر داګه کار داګه دې دا ته بدنامولو مګر کسان چې ظلم کوي دای نه دا غي دلیل بنیسی په تاسو الزامونه بلګي په تاسو بلا دلیل زالمان بلا دلیل په تابانه به الزام لګي او بلا معنا له الله یکونه چې الا فمانذ لكن صدشي مستثنا منقطع زبان له كلام إلا الذين لكن الذين ظلموا چ پات نشي خلکو لا پتا سو بناو دلیل ځان له كلام شروع سو لیکن آکه سان چ ظلمي کړي دي نا داغه دلیل نسي پاغه دلایل او باطلو ظالمان هر قسمه دلیل باطل کله یو دلیل نسي کله بس دلیل د دل شرکیاتو وګوره حدیث کې نرازي لولا کله لولا کله ما خلقت الافلاک اگورا حدیث کنی دی ما من رجولینی امرو علا قبری اخی چه دی او مسلمان په قبر تیری او مخ کی نیغی نو دی پی چې چه ما بانی فلانے تیر شو اگورا کنی حدیث کنی حدیث کنی واتا تشتبا تا چه دی حدیث که راویان سوگ دی اسالی مول منکی دی حدیث جواب کرے او دی راویانی خود دی دی ودی که عبداللہ امنی سمان دی وغا مشعور در ا او دا دلی خالو پیش کړي کله وی په یو تور غټه یو تور میگه په یو تور شپه هغه د کوی کا بغن نه رواني نو دا رې واسو نه به پېښ کړي ګوره ها اوزه په پوی نو شوما د زما سګریولی شي حدیث کې راځي حدیث کې راځي د حدیث قرآن خو الله د زړه نه واخ کلي دې ځکه پاره اوخلو پویږي چې دا قرآن نه دی کدي ځان خبره کوي او د دلیلم نشته لو حدیثونو امیانو چې رشتہ بجده حدیثینو ها دا ختې خلکو موحدینو ته دواک کوي چې غلط او د صحیح احادیسو پہچانه وک دی خو یو داسې طریقې په خلکو جوړ کړی وي چې د غلطو د صحیح هغه پہچانه نشو کولی هغه ګندا موضوعی کمزوري روایتونو راغسه او په خلکو استفادون کړه او اس څه ولا ترجم نزارمان با دلیل نسی پاغ دلائل و باطل و باندے باطل بنسی د دلائل نو ولا ترشون مے دیگی تاسو زاینا دینه ما مے دیگی مل دلیلو صدر نشتا او ته تیار کی وقشون الله او دیگی زم تاسو د دلیل موجود دی دلائل حدیثو ذخیره موجود دی دغ پرستو دلائل د کتابونو موجود نو دین اوله یری د سو کم ایتو سم لا یریگی لیو تمنیمتی علیکوم یو شیخ القرآن مولانا محمد تاہی رحم اللہ پا دی سمو علاقو کو کار کرے وغنو یریدنے زمانگ مشربانی او حیوازو اریو ملائی خلافو امی خلافو حملک و چرمین بادشاہ ټول خلافو په میدان به یوازو ولاړو لارو ان اردے کے الحمدللہ ملگری یو تلاو سم یریگی صحیح خبرانے کے ولیو علیکم ولی تمې متیلی کوم قلتو حاض ووی ماده چې مخونه واللو یا فالته ځکه ماده کاروکو چې ستاسو مخونهېوالو ولې یو تمې معللی کوم دپاره چې پوره کوم په متونه په زکا ځکه دا یونیمتتو چې کممه خبرهمه تات کې ویلوه خبره ما پوره کړه د دو کبللو والله پوره نه دین می پورا که دینکم واتمم تو ملیکم نیمتیم دازمه آخبر واغ پورا شوا ولعلکم تحت دون او خامخاج تاسو کلک شئی پا دین بانه کلک شا پیتباد پیغمبر بانه او سیگا نو کلک بای تحت دون کلک شئی لا رومی لا خطا مندلی دا پیتباد پیغمبر کلکی پا غیر وانے. نو کلک باشی کمار س کا په ماه د لام دولې د نه چې را وړی په تاسو ک پیغمبر ستاسو د جنس یلو چړ به دا پیغمبر پتاسو تاسو زما یادونه او پرکو متی منرهلونه پوره کالیاف فیکم په شان د داګلو زما په تاسو کې. څنګه چې پیغمبر رسولي کو نماخ په نعمت پوره کو ا انورمان دې کمالما ار سنا ایت ولیکمایا جنا چلو دي پتا سو زمایا تونه او پاکي با تاسو د شرکنا او خیب با تاسو ته مانې د قران قران به درته خې مانې به درته او سوې مانې ج مړه پرې د سړي لفظ ترجمه ده مړه پرې تیله قران به جلالین کزده کې کې کتابون بل قرآن نده ویلی قرآن باوتا خی احادیث ده پیغمبر باوتا خی پده مکلفه او ده ده با تپوس کو امزا انهو لذکر لکا ولی قوم کا پسوف تسالون دنورو پیشدی او دا غی تپوس نکی گی روڑا چتایم فیلو پیشدی کری واؤ کنام او دا مفاد دنیا د پارا خلک حاصل یاد دان اورلم چې تا کړو دوړ اوګه چې په احادیث او قران په جنې یو خو بزریه به ګرزه مقصد به نه ګرځه مقصد په قران او حدیث ګرځه یو ضرایری دغه مثال درنبی او د کودال او د بلچري ذمہ دار د شونکور ساتي زکه چې فریضه ذمہ داری کوي اصل مقصد د ذمہ دار غنم و جوار او ګو سبزي ګټلوې او اودارم به کوډالا بلچی او بخار کول ګوټ کول پانځه غاخی مانځه ها داسې په پاره دې فصل د ګټولو په پاره سوره علوم چې دي نو د ازرایدی د قران او د سنت دز د کولو په پاره دي دانجه تعداد من نو غنم غنه موجواد مګټه چې پټی کې کوډاږه اخلاص وا ازې پټی کې تاورات او منځونو قلبه او خاله کلیونه دي دا څه ده کې ان په کې غنم کوي ان په کې غنیم کوي اصل نه اصل, اصل شي اصل کا اصل شي قران او سنت ورو دا یو علم کوم کتاب او خیبا تاسو ته تا مانیدو قران واسطه کې قران شته توحید شته او کله برائنه مسه معنا لکه څنګه چې هغه په ډریو کې راځي یو او بل معنا کې غریب نه پوي په د څه سم مقصد الفاظ فاز باې یوواکان نږېږي په معب پوه کول په مقصد پوه کوروره را حک ماعادی د حدیث و پیغمبر او غی تاسو تا کام چنو نوې تاسو پو پاغې باندې ما نه احکام کامدي نفس کوروو یاد کوې را یاد به کوم تاسو وي ما یاد یادې الله به تاسو به یاد کوم نو چې تا لا نه یادی که نه په کار چې بیا خو تال لا نه یاد که نه چې تاال لا نه یاد که حالان کې کفار دھریا کمیونست یادول غپړې دا لا سن وجود د الله نه مني او بیا الله غياده خوراک ورکې اکسیجن ورکې غذا ورکې دا الله په یاد کې څه به وسکه الله وای ما یقین او تاسو بیا کومانه یادو تاسو نه یادو مزی دا معنا شو نو دا مانا نه دا پس ګورونی یاد کې مل را پتابه دا رہی یاد به تاسو په نییمتونونه پیسانونو زما تابیدار د پیغمبر جوړ شيئ زما تابیدار وکي نه په تاسو پ ایسانو وکم لکه سره ته ابراهیم مع یاد کوي وله ې شکرم لازیې دن ان کا فر انذا بله شدیدته یا زما دکه زما د پیغمبر خبرو ووم زما د کتاب دله کلو من فوکیم ومن تاې په ماځلیلی کومې رببي کوم زما کتاب را چې کوي اقامو توه د ولنجلو معونځلییم دا رنګې عراف کې بر را شي وله والنا ل قه عامنووتته کوو د فطه علیم من سما چینې نمبره یاد د رنګې سه تول جن شپله سما یاد یو کم لا سَئْنَاو مان غدقا سورتي طلاق سوره م آیات کې بداشی و ميت تق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يتسب ما نيرو کا دا سه رزق بدر کم چستا به خیال او ګومان کې نیو دا سه خدا کو نه بدر دا مانادا واشکرو لي شکريادا کې زماده نعمتونو تابعدار شه او انکار مکوې اس امور مسلمہ یا ایہو الزینا من استعینوا بصبر و صلاۃ سمانا دای ولې راوړو چې په اتباع پیغمبر باندې کله کې خلاف د پیغمبر کول کې نه پرې ری هغه مخا دې کې په خطنه کې پہا یو کار کې انوس پتا به خلک لاندان وای الکک الک خو ګډور شوه الک خو بيدینه دا خالکتو هم دی بار لمسی پخپلو هم دار دا چاب باده شید داتا یو آج مرم مولای تا تا دوٹی کی روی لی ری پوشی نوز بٹ آره غاله تا مصیبت تی نوچه آره غاله مصیبت دی رو تک لکه نو تا مضمول زور ورکا او پاغا مصیبتونو چه تا تا در دسای بایی کارتونو صبر کوا او دا اللہ سوال کوا اللہ مالا مضبط والی را کردی گران کار دے قول مټول مخالف ده مهلمه ټوله مخالفه او الله ارز چې زم غمو حاضر ټوله خلک ما په بدی ګوري الله ما د استقامت راکا او اللهم ما مضبوط کا ازنه چې کانګال او داس نه کې نه کې ذکر نه کې او ته ویژه دین کار کوما ته دین کار سره موس کول <سؤال> عبادت ذکر کو دانیا ضروري داله امداد د هغه خلکو سره چې هغه الله یادای خلق و مکر سبحان سبحان سبحان سبحان او بیشاق واشین ورامی توبون و گندون بی او خاننا نا نا نا یا ایوه الذین اللہ سر با تعلق ساته یا ایوه الذین آمن استعین و من صبری دل دل تصمیب آره خبری بام گئی حالی که تا مایو دویمی بیتو همان سال خبری که دا وجید آزمان دت تی دی گتل وردشور کهی که نا گتل وردشور که خلقو تا داخی جن ذکر کم ن او نو دا ذکر کوا مازه حق پرسته علماو صداسه تصفيری دې جهکارې نه احکاری نه وغه په کتو باندې دا سه ذکر کینداسې ممه او یا په اذکار کوي او توبه ایله په تصبو باندې الله ل ذکر کې پښمهرا باندې منګله بشمیرې نعمتونه راکې مد بشمیر کار هغه دکو بشمیره لګایا بشمیره لګایا او وغه ذکر کوا حدیث کې راځي لا یزا الو لسانو کا رطبم به ذکر الله هميشه دې ستاجبه په ذکر لونداي هميشه جب لوندې ست از ما په دینبانې جب اوچني شي بزا غثار کي او ما سلطان کي بزا تصفيرا ولس سره د بي بي غا مچ سره کوته د بیا کو تصفي مي الودي نه نه اروه کي په سفر کي هزار کي روانې ځال دې ګل کي نو ذکر اسکار الله یادوا یا یو نام منستو مې صې سره ایمو مینانو کلکشي ام داو غړه دا لا نه په مضدوالو په منزه استقامت په دنبان دی استقامت چې نه د خله کوي روړي بیانو او سلوو وجه قرآ سر ته حامې سج د کې ذکر کړي دي دیر ش معاب کې ان ل نه قالو ربو نله وای رفض منگلہ دے رمی اللہ دے دن میں اسلام دے چگی دے ایسی ہوئی نو نا نا سم مستقامو پا مسلیت توحید بانے با کلکے دام صلیبن بیانے قالو چگی بموے ایسی خطیب دے یو سو دا چگی ہوئی بیاشی چگی پھر بندی شنو بیاوی ایرف لانی جمارت تزما دیکھ سنشتہ نا سم مستقامو کلک بے دبازی خطیوانو چوگو ری وازون با کئی او پک پڑا پا, پا, پا, پا کسنی دی دن نو الله به استقامت نصب نکی نو سوکیو جماعتا نو چاہی پرینی دی نو بے دفلانے خد دے نو بے او انہ مر آغام خو سریع منگ ایسے خلاب شویویا را آغام خو اللہ ادا سے وشرمی و ذلیل و رسوائی کیویا ایک استقامت نہیں استقامت سوال بزان لکه چا اللہ مالا استقامت راکا قران ووې قالو چې وینا دې اوکر چې غریوالې ربب چې ربن الله ربن الله نوسم استقامو نبی نو ابا سوال کې دې استقامت چې الله ما مضبوط پاتې کا ازنه چې میا شوه دوه کال خطابته چې غری مګیبی شورت مزليدي او بیا یې تم نشتا نوسم استقامو نو چې سم استقامو کلک شوی تر مرګه نو ته تنزلو الله ته خپه تا دا نو بیا برازی چکل امرے گے پو وقت مرکے مصوصو برازی فرشتے برازی اللہ تخافو ولا تحزنو نو زیری بدرکے نو نپل جنت ملاو شو چکے دیوارے وی استقامت دی لیو دانتی آسے چکی مغیرے و دم دام دیویاسے نیو سو رزی ہاں سمم آستے چاکے چے استقامت نه کنا انو آگا کلکنشی پاٹی کے رہے ہیں نبی علیہ السلام حضرت عمر حضرت اب دعا خو دلا و دا دعا ډیره و اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک عبادتک الله زما امدادو کا ان الله بشکر لا ما صبی سر سبنا کو یوم عیته عامده او بل معیت خاصه ده معیت عامد الله اچھا سره ده ای आवाज دې الله ورسره ده الله تعالی سره په اذبار ده علم <سلام> په اذبار د اګار چا سره کافر سره دی یو معیت خاصه چاغه عبادت کای استقامت پکی او په سنتو ده پیغمبر باندې کلا کده لا لوازت سره په امداد شامل وو هم بسو خدای دې الله امداد دی شیخ القران سو یو आवाज دې الله امداد ورسره ولې غواري د خلقو خوځوې مچ بس د دې پدې کلی کې وای یو کس درا بسې شو پلا وروزي دزه یو دزه یو کته ما چ پټو شو بیا یې کا پټو شو ما چ بده موکا ها او که الله امتحاد وکنا من سرمد الله امداد ده ګور ارسه مخاليف دي ان الله مع الصابرين الله عزت سره ایمه کنه بهشکه الله سره سبنا کو زه کا من سر الله وادي دي اننا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا دیتا یوڅو ګوري یو واجب انبیان دي وکذال کاننجل مؤمنين چې نو اسمه اخلاص کړل السلام تاسو اخلاصومه ان الله ما صابرينا نو چې کله په اتباع پیغمبر باندې خلک یې او بیان کې نو اوس تسلي کله کله په کې ګولې هم چليږي کله کله زه رحم په کې ومر کم راځي نظر پکې نه یما هله کومر فګي ګورې ما نوم تیوباسه ولاتکولو بای موږ د خطبه له ځخه دهبت بندې ته نه و جماعت تاسو محتاج ده ته محتاج معنا دې ګویر زلې دې دې نه وته څوک څوک ته خیال نه وي جماعت د اشاعت او توحید او سنت منګ دې ته محتاجو منګ من لی تا محتاج نه ده دا ساده په پیمانه باندې الحمدلله الله حضره او علالم کړي دي چ دې د خلک محتاج ده وګور زمنګ چې کله اجتماعې اغه لوی لوی لران وزیران اغه ترنګ کې شیخ ته زړه اعظم او اس تا خوغه ده منګ ته مو پخپله چیرې مې د خلکو کیودې کوټه سبا منګه وېده شو چې دا منګ ستا سټ پروګرام تداغلي ووت را کړي دا غي د خپل مقصدونو لپاره منګه زمنږ جماعت اچ ته محتاج نه دی خلق ارکانو ته موتای په دی جمار کې چسوکینو لکه د ګل بهکارېږ و زریږي وه پار به چوللي او چې د جمار سر د ل لار غلط شوي او د مرکز سره لاغه او نابوتشيڅوکې بیا نومونونهنادي مږ دو د خلک ل لما چې دهغې اعلم ته به خلک په خی ده د تعلیب وما وا او د هغې اواز ته به خلک په خی ده. احلا چا دی جماعت سرین لکی گره ورشوی اگر خالو کو حق پرس خالو کو خود اگر ماہ سرین تکراو پیدا شلار سو کنون نمنا لیوے او اگر نخالو کو چا دی جماعت ترال نناغوے زلیگی ولاتقولو جماعت دی اشاطو تو سرک سره شئی دی سرین لکی مضبوطی کی گی مرکز سرک لک شئی وے یا دی اگر پرس تو علماء سرین لکی دیگ دنیه پر وسه دنیا پر وسه منګوري وینو کنا دا چا خپل پل, پل پروګرامونه دي چې آکه کامیاب شې بیا دِن من بیا نه وي ولا تقولو دا شل دورو نه سوا ماو کړو خدا شل همګدا سې کړې دي نورو یو خدا سې همګدا سې احتیاام باندې ورکو پدې شلو دورو کې موږ چې ته دا اواز کړې وې چې موږ لا اٹھ راکې مله منبرې راکې مله چرمنې راکې ها او <تصال> باندې <تصال> یا <تصال> منګ بل <متصال> زاواده چاندوم د شزون نه وکړې بھائی نودا د خپل <متصال> استاین د خني زمون مرکزونه چې صورت د دین دی الحمدلله منګ وایو د الله دین سرزان په وس کې د الله کتاب زکې ولا تقولوا معیتا سوغا چاته چې وجلې شي پلاادو کله کله وایې کې مر غم را جوړا دانه چې زما چاته پوسون وک ولات تقولوا معیتا سو هغه چاته چې ژوند د کار کوم تاسو هم ته پوس کډیرا خبره کنه کیږي لو خدا الله تعالی په علیکم دخل کو د پاره خوینه کومه ولا تقولو موایت اسوا غچا تا چوبه دیږي په اړه الله کې امواد مړو نو چې دی لاره کې مر شوي توحید او سنت دی بیان او پدې کې مر شوي الله او امواد ابسمن مر شوي هو ابسمن نه بل اهای بل کې ولاکل لا تشرون لیکن تاسو نه پويږي 파ږ ژوند باندې لا تعلم نه دی ویله فهل مخلق پويږي او شعور ياک چ په ظاهرم پوي نه ولكل لا تشرون مو اي تاسو شيخ القران الله دې په رحمت نوريږي محمد طاهر رحمه الله پدې کېږي پادشي وزارت روډ باندې داغا دا چې کوم ځای کې اوس يونايټيډ بانک دې داي صدغه واکه داغه وروه مشينو حاجه کدا ده کی یو لوی درگاه نو اوځو ناس ته ما مشین کې کنا کروالا اذن منشی سره ما به صاحب کتاب کا یاغان سیبان رال د خلک دے خو باز پکې ناپوېنو خصوص الحمدلله ختیندار خلک دے رال ماته وی خاصه توې چه ها ملي حضرت په قبونو کې ژوندینه لري دا ملي دي منګ مولا راو سره خبره وسره وکړه حضرت یې راخلا زلاله ماشین کې میکار کاو کا نو سره ټونو موټونو نو زمما لګلاس تور شو سره ځان ذمہ دار سره وګا نو زلاله ما آ... جماعت کې ملي سه امنازه بلوچستان او تاریخي دي سپينه پاغوندا او لخم شحیم دي په خلکو وي هغه ملي سه وړا نو زمما الله سوده سه هغه ده ګریسو راغو و یا را مولې سيوي دا مصري کې مولاده ها وه ما یې د مصري سيخه ورده مولاده یو چې دا غو ما تاسو مال مصری, مصری دا اوس مولاره ولایي خلک ویږي دا داسي مصري دا داسي مولا نه ده او زه بره تپه ته ورګې دوه وې چې دا کینا سره و یا را وې ما ته وی ته دوی قبولهونکي که غچدين او غا ژونديري ها ملي دي کنه حایما ته ته څه وې ها مو غو که کنه و ما ته وې چې ژونديري وګوره قران ک الله وايي ولا تقول ما يقتل في سبيل الله اموات احیاء احیا قران وې دې ته ملي دي د معلومات شیب د آیات کم زېره او چې قرآن کی دی کړي ما چې کم دی کړي آپ استا پی جشد قرآن د دې د الله په قرآن باندې ګړي نو کله دې سم چې پارو کله شرم ما کله پی جشد چې ما را آلې رالې اوسه زمام تلوار زکه ها می بندو دا غلېو ماشين بند او ما دا کوته والو لا داز دوته رمایه خاطر معلوم دي کړو خندې رااله او ما ته ته وې ودنه معلوم نه دي کله دل شپه ګوره کله دا د دی الله الله اندګې په قران کې او ما چې دې مدير سره دې معنا وکا ولا تقولو مواه تاسو له مناغه چاته یو کلو چوغ جلې شي کنه مال د قتل معنا وجلي کنه او يا رما يوم رغده یو قتل له مرګ من دي ته وایو چې په خپل مرګ باندې ملشي چه بدانی روحی او روح تی تلی وی آو اوقت تزدیتا وی چو وجلی شی بلی ملکی گاری او اکسیڈنٹو شی وی لکا وجلی شوی دی بدانیم زرزر شی او روح هم تلار شي آو نو گورا نو چطوی دا جوندی دی. نو چاگا بدانی روح دی ساتی او نو آغی تا مروی او تو خوتوی زیاد آ جای بدن مزره زره شوهی او روحم تته دی او توی جون دیری ها نو ذات کمس خبر رسیدا یا وا پچا پی نو سلطه متي ورته تا خدا غنم زیاد تکرا اغه یی نفس مولی دی خپل مولی سیپتهوی او توی چنه وجلی شویم دی زره زره شویری خلق ته روان شه الله تي متي ها ما ملی سی پاتیو شو تو جماعت ک اغه وی چه آ دغه بابا شکونه آباد کې خو زمونږ استاد داسه هغه زره زره زله شیویری خاورو کې نو تو خوې زره زره زر شیوی اخو بیا مستانه خو واغه وي سیملی لري او ته وي زره زله دی وای ماته وی چې تا ما سره سچاله کو شیخ سیوودی مولا وای ما چې سچاله کو تا آیات او ته جمدو کو ما وی چې داسه داسه داس داس نو ما خو سندی کړي ما چې وای خو ما سره کړی کړو ما سره روټی کړو وا روټ بدل کو کی بدل کو زما خوته خراب شو دټول زما د لاړ زما د کی کار هم خرابوي او زما د روټی ما راضب غامشه ماشینې خپل ل وړدي بې ته نو منشيته می روټی په حک ملی وکې روټی پ وړه او روټی پ وله زما په خپل ماشین ک بیاې ما داستا ستا کی شو خیر دی م خه په کېږه ا اوسې به ما پسې نو بیا به ما پرې خوده دغه دایم باور کړه اور کړه اور دایم باور کړه دا دای کار دی او بیا او ما اوته وی چې دا کوي والا خو په دې طریقې بیاځه کا مزه اې چې د دې د خو ګوره کړه بل احیان دی بل احیان ما ته یو کس وی په کتابخانه کې قران کې الله او بل احیان بل احیان او مه قران کې الله او دا آیات نشته مسته آیات به یو زما یاد باندې داغه مې د سبو کو نه وې د اوره حدیث کوم او هو ته هلكه ملا جوړ شوې دور اوره حدیث کې اولو حضرت مې چې پص پټکې دळे دا پدوم درته نشته چې دا آيات شتاو کنيشته ودا آيات قران کې نشته کتابخانه والو عثمان دي الله دې او په کې هغه وي ویننه نه مليسب دا آيات قران کې شته منه د قران کې بنې احمد استاسو دا کولیک ته باندې مې راکه قران وګورته دا وې ها 19 ايات به 20 ايات دي د سوره النحل 21 ویندا خود بوتان مبارک ده مې اوس خود یو باندې چښتا راکنه مې بوتان مبارک ده مې قران کې الله او اموات او غیرو حیا مې ايات کښې سوي و ما يشعرون ايانا يبسون دا به نه هو وی موريسب کنه زبیر القول او گذر القول چ بوتانو بارکه وي نو يشعر لا پکارو دا خو يشعرون دي وو نونسله جامه ده لپاره د عقل مندو راځي ها دا غشرمه جوړه وا شرط جوړه د شرط سي دا ضرب خبر بیا شرطه جوړه کې دي خو بل کا نه کنا يا گذار کي او یا شر جوړه او یا دست کي او یا د دې کار دغه دي شرط شر او شرط جوړه او مې قران کې الله وایي چې تکمایات مسالتہ اور اوسہ نیمګړې هم په دې ځکه نه بالا حیا ان مه موږ کې نه درځي ولکه لا تشورون ته پاږ ژوند پويي اې له مهنه دی ویلې چې ولکه الله تعالی مون تشعرون ویلې په یلو خلق پويږي الله په ظاهرهم نه پويږي ما اول کده شور او د عقل بیان کړو د منافقینو په باس کې چې د غوانو غنده علم د سګه نشته پدې په ظاهرهم پوي نهي نو چې په ظاهر پوي نهي نو بیا په دې کې ولې چون منګ تپاتانهستا منګ تليني يوڅ څنګه ژوند دي الله او بس ژوند دي بيقدر ما يتعلمو ويتلذذو دور ژوند اغله قبر کې میلاوي دي چراحت میلاويږي او و سزا او میلاويږي پورا راحت او سزا او دا تا قبر کې میلاويږي نذا يلوي حيات النبوي او حيات النبوي او دی, دی, دی ماتيان دي منګ حياتيانو په پنجاب کې تعلیم او ګوراوواله کې ودایو یو لوی مسله واکه پنجاب کې مخکذا مسله ډیره چیر خوځغلی شوې ده که هیڅ دلیل پر دی بلایاون ولک الا تشروون بلکې دې جون دې ویلک الا تشروون نبی عليه الصلاه و السلام احاديث تو چې نبی عليه الصلاه و السلام کبیر کې امام بخاری د حضرت ګن روات نقل کړي جماعت رسول الله وهو يمنو 360 سنه توفي رسول الله خو بيزه رسول الله وفات شوه دي دنیا نه تل دي ما تا او دی وین مرګو تموాయని انكم ايتون وانهم ميتونا پیغمبرات هم مليګ دي هم مليګي او آ د عمران کې به زه له غوږونو دې ان شاء الله تفسير وکم ولا تشورو لیکن تاسو نه پويږي پاغه جون باندې ولنهبلو الله وي ته پويږي غو نه پويږي کنه ها دوی نزه پويګم نو منزونه کوي او باز لیکري سيبانو توافونم کوي دا خانه کاوه په قبر کې چا جوړه کړی ولا یا ها هودنه پورته پادشاه دي او دی دا دې زموږ کې تا نو خانکا با خوب پور تا رو دا سنگه کتا شویده قبر دا دا حالتون نده او خرکوی داخل خرک دین اولا نبلو و نکوم بشه میر خوفی والجوی و نقصی منواری و انفوسی و سمرات تسلیم و بلغتا چه تا هم پده مساله لاری یوازت للیلی پده مساله بطا خلق و گه که خلق بده یاری امدنی بده لکه خرابه ملگری بده لکه مئی می او باغونه بدل وی جاړې دا ب کې ګورېټو زمزې به نه خامخا امتحان خپل منځاسو په یوشې دی يرینا ها اده کې و وبدې ورو ماته وی ها چاته به ویلو دوه د شپې مراده کینی بلاني دې کې ته کسان ناش تي او اصله په لاس مې زه هو غالم ده به د شپې تلم ا ميزه هو غالم <سؤال> دا ولنه بلورن کوم بشي ملغه او فو خام خامن امتحان خپل <سؤال> تاسو په يو شي دی يرینا 80 چې د خپل <سؤال> کانه رسټو شي ولجودلګینا اسفه بن کې سړیا ولجودلګینا الله دا سه مهربانه ده چې ته خو بار سمنه کې خواږوی دي خزائن السماوات دا شکرونو دا سه کالجان الله دې کې خیر و او الله <سؤال> زغنه لولوی خلق جوړ کی چې کادش تزي مور ولچې ور کړی صدا ده پلاټې چې دا مولانا سبلو یوسه ولیک تفریق کی چیز کی بیا امه ګونه والو منګ نو امه ګ نه می ما مور وی چې خامہ خاص بداده چې پلاټه وړي وګورته کې بنده هولجو الله زده کونا می شف الدین باندې آباد لدی بشی میر خوفی ولجو د يرینا جو د لګې نه تا به وګې کوي حالله تازه کله وګې کومال داسې خوراکونه ب باې کوي رز کوو من حیصو لا یاته صبه خدای خو به خپل کار کوي که نه ن لمال د کموا د مقلونونه ستا چې کمم طرف ته آمدننی هغه بدل ل کوي کاروبار به د او ګورا ه درې ځای ما په دې اډه کې اټې کوو لکارو بار په درې وزینو کې زه ناکام شوم خدای الله خو خزر یو ځل د چیو کارو بار کې ما سودا راول چې په تولې غیرا چې دا خو فلانی استاد دی ها نو هغه ویارب منګا دا چالو ورکړی او دا مې دې خټیر وینه په دې کې مولانا سیف چړم کا دکان بند دی انو دا درې څلور میاشتو لاسه خبره ده کې وټل روان او زموږ لري مګې زہ هغه ویې دا موږ چا سره خبره وکړه مې دا چې وادرې کړو دې سره بسکه مې اللهم وال عملونا اس پر وانهستا مې کستا زینو کې زمنګریږي کې نو الله سره رزقون دا غنه به تر دي لیلای خزای نو سماوات ولنفو سمې دا ارې اختیار نه دا چاو ته ویلې چې نه مردا دغه سره ولنفو سو خ مللا الله او سم خرا کوئ دانه چې منږدي ته محاجو منغونټسه لګډې کارونه کو پ کې لا الله خیررو بکته چای وال ف او د نفونه نام فونه ملګریبولله کمئ اوسمه اللهکه لا ل شګړ دا به ش دا بشي اوسمه د می نام هغه میوي په د لجارال کې زمونږ یو ملګې غساارې او دې زلیوي بلو د هغې د شپی پې پ باغا باغونو لسپری کروا دو چی دو نو ساچ دارے باغی راغونو شوی منا خیر دے میدا قرآن ویلی وستم برات دے نور وزنی کی گی نو و بشری صابرین ار قسم دا قرآن نشتہ ویلی نکھا و بشری صابرین او زیر ورکا سبن ناکوتا سبن ناکوتا زیر ورکا الله دے منگل صبر دا کی اگورا دینمبایا خدای آوازه زدانې چې مړې او دا بارکه خلق وې الګه خو بغیر اختیاری شې دې مړې ذبانې راغې بچه دې مرش او رور دې مرش خدای دې مرش دا یاته دا غې بارکه وې او غیر اختیاری اچانک مسله لا لا جوړ دا خو اختیاری دې کته دین نه بیانې نو سکه دا چې تا دا خالق لوګه درکې تا خالک یې ری تا باندې خالق ار څوبندې خطا پوښت کې دا سيزونه دی او ته پزان باندې کته دین نه بیانه به سم نشتا کاروبارم کوه harsa کوه او چې ته دین بیان نه نو مخه ته به دا سيزونه راځي دا اختیاري سيزونه دی او دا ډېر ګران دي ها ابراهيم عليه السلام کدين نه بیان نو د پلا ورو د بادشاہ سکارو چور کی گزارا او د یوسف عليه السلام صبر هغه غیر اختیار د غیر اختیار نو يرونو کسمه کسم کوی کی گزار کا په قافله خرج کا خزې ها ا بادشاہ واغسته ده او نقصانونه او تکلیفونه خاځه اختیاری شنه نه یه ده چې دینم بیانې او په دینه معلوم او درې پاغه دین کله کومې او بدنم قربانی کې بدن تنه ګوري بمارې تنه ګوري یخن یو ګرمې ته نهګورې شپې او ورته نګورې او د الله دی بې او مععلم پ لګې پرووان سااتې یاره او کله کو همې نو دا ډیللوې مقام دی اوله د زمونږ نسیب کې منږې ت نهدي کتیې خدا ګواې که نه منګې په کاره د رالو که د جنډټرو تیلو نهوي که دارنګې په د درس د وړان کې که بټې او زمونږ بټې خرابې که د کار نه کوي دوس ویلنه شما مونږه کووایو واسه نه چې خلکو پړک اسالانی شي خپل دوړه واسه ځکه چې منګایان کم کم کار بسره کوي هم پک کارداد او ټول شریکی کاری زمنګا خداج زمنګ سووس کیږم خدا دور مالو دولت راکا چې په خپل دا اکاد دن په کې چلو چاته مخلم نوازو الله مونږ دوړه مالا مال په خپل دولتونو باندي الذین جی صابتهم ثابت آ که سان زده بیان کئ آ که سان چورږي یا ته مصیبت د الله په دین کی او کله کی نواید انال الله من ذا الله یو بشک من خاص الله ته واپس کئ دن کی الله ز من مالک منستا غلامان مملوکانونو نو اولایک الیم صلوات و درمذیم دا کسان پدایبانی شاباسه دے د الله ز طرفنا افرین عفریم دی و چې دا الله دین دین بیان کو مادم پیو لگاو بدن دم پیو لگاو او کلکو هم یہ افرین او شابا سیدی میرد د در طرف درد و دینا و رحمه و جنت بانی جنت هم بم در کوم خاص بم در کوم و اولائی کا مول محتدون او دادی محتدون لار من دن کی مقتده داب دنیا که زم مقتده و گردم دی پس به بخارک روانی وګورا چې چا د دین کار کړو او مالونو <سؤال> بدونه قرباني کړو نه ناغي پس خلک روان نه دي جماعتونه جوړلې او داغي د جماعتونو بنیان دی او داغي چېږي شबासي او دا فرض دي مونږو الحمدلله شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ورېږي شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ امام ابن قیم امام ابو حنیفه چاغي مالونه لوګولې بدونه لوګولې په زنداره ی باندې نو دا عتم آغا شبه چوا نو آغا پا دید ختمشوا دید نه همه شبه این صفا والمروت من شاعر الله نه همه تراز دا یه را تچوید دا دی اولیاء و دا قبرون چا پیر مچور لی فرید بابای فریدنا ها دارنگی غلام غوث پلا اور کده داتا گنج بخش دی دا رنگه زامه شعور مشهور دی سند کې لادیزو خو نه نمونه ناراضه پهونشي زده کړه غوږو مو مسرغست غواله زده ک شيخو عام شو سنت کنه ال تا خل کراچی کې ذمہ دار ډیر وری سند کې وری کوټه کې وری نو چې کم زین دین او هغه باقاعده یاد ک چې خل مږ دا غږه د توافونو نچا پیرا من کې دی پیډابه را یو ځل دوبوني غازی خاني تا ازرو تو استاد ها نو که ک د ځم یا بهیونلی یو پیرم پیره ب سره ګاړې را بابا به کناستو یو ولوکو چاپ د چولې د زنانوه مالکې سرټلی دا می حالت دی د دی مخلو پو او خلککو مړه خلک سم شوي دی په زورو کې یو هم سم نه دی که یاګه دا چې ته بارودي تا ته پته لګې روړ تو غ کنااستې سوا ک چر چې به ور ب دغه سرې دی دا چې تلال شخلو د قران په 56 پوهی نه دي خلو په طریقې او سنتو پوهی نه دي تد هغه جنازي وګوره تد هغه غمونو وګوره تد هغه خدي وګوره تد هغه خطنې وګوره ما څه چې پیغمبر علاقه دمته نږدې ده لږ دیګه پهخه الوه به چې سنتو ته د جنازي کې اعلان امام څخه پخپلو کی چې یو کس به نه ده د روټې نه بغیر روټې شوی ده او مونږ وایو چې پیغمبر پاکوي د غم پوکول کې بدلیږي خوراک نه کیږي دا وو ثوابي کې چې یی دي علماء مهنته نه دي دا دېره مو د خلص پوغوري دا علماء کنه و قسم په خله دا خلک اوسم په دې تیارو کې دا شي پراتو کورونو کې نن د توحید او د آواز او خوراک تبارو چې پتر لورېږي دا شي شرکیاتو کې خلک وې چرګارم الګه یخه دې کې ګرماله یخه مانہ حرام که کنا مردار او او ګرم چرګ دا حلال یخه دې کې ګرماله تبادله په په دې اوږي دا होत دي چې پروتې ییرا بس دا خپلتا استاد دی و نه دې موږ له زال کار کتله ما خپله دا کار کتله خلکو درګاو نو کې من جوړانو زال کار کتله موږ دا الله دې کتاب د فارزان کار کتله و هغه تا کار نه و او ما تا کار نو پخ پله له ارینا چاپیل چټل خزیخ کولے دا الله ذکور دا بیت الله ن تواف ک آکان خولے صفا مروہ باندې من و او من چې دا بابا فرید نو داتا گن پرښو قوس محمد ها او دا ونګي د پیړابې د پیر بابا د کاکاسې میګول بابا دا دارنګي ها بری امام او دا دا چې کم دی زه پځه با به بعض دی نه من د من کې تواف نه نه د منکوم چې د کوم نه الله من کړی نو ز به د منقومم چې کم الله حکم کړی وچړله نهچړلو به ول یا توفو بلاتلتې الله وافو کوې زما د کوور نه نه منغ توواو کې وچړلی منګم ت پیغمبر پاک وې اغه ټاکل کې حجره اسو د مونږه خپلو په نید سوا په طریقه د پیغمبر پدی چې پیغمبر خپل کړي دا صفا مروه زمنګنيا منډوالې وا نو مونږ هم مندو ځکه الله و ان الصفا والمروة من شائر الله دا د پاکو د نخود دین د الله دی ندي نو مونږ ځکه آل تمندو ځکه مونږ طواف وکړو ځکه مونږ کانې خپلو د چې د با باز خبر نه چاپېره چولې زیادت نه چولې دربان نه چولې کاني کولې دات چاوي دي دا خزي کولې دات چاوي دي ما د دې نه الله پیغمبر منه کړی دا نو موږ ته ځکه منه کوو وروړه او ته پکې چلېو باسه ته پکې ختمو نه کې ان صفا والمروه من شاعل الله بشک صفا ډېرې مروه ځکه صفا مروه غډې ریوي چې اسماعيل عليه سلام خلو او تشي ودوبونا او شونډي او تشي وي الکه پلار ته دمنا خوراک پرې خوده او ابراهيم عليه السلام خپلې بيبي ته او دمره وبا چې دغه کفې کوي صحه د پروي او بیا غذا ختم نشو خوراک ختم شو دغه خلارې هجرت یو کا او خذ اورته وی الامن تکلونا يا ابراهيم د پسلوورم زروتوي آیا الله حکم كړي وي الله ماته ويي پښای ابراهيم قطعليه السلام لوخذ اورتاوي اذن ليزيون الله زمون بلان نزاې کوي مون بلان سپورې وګوره چې الله او ته ویلو الله څنګه بیا سپوروي وي الله دا څه غذا مقرر کړي مونږم په مزې کو دا څه غذا ولې مقرر کړه چې تری قیامت ته ټول خلک په غي کوي ها چاچ د دین کار کرے دا غي اولاد او بچي با ورس دا نه پس مزه کوي دا دنیا واخره په زوبانه سري اغا لا او اولاد ته سلقه توفا بخاري کیو حدیث رازي لګډي پري خو دي وب او به ختم شوی او د اسماعيل عليه السلام پو خليکي ها اغا لاړ اوچ شوې شونډه او جبه اوچ شوہ مورې وې چې بچه ته مليږي نو هغه سرتور سرخ په یابلا اواګه خډې ریوی غنی اوسه آبادري اوسه چې پره سوچه ته په جول ټول چې ګنده ماربلې اپای کی زمزمو په رتی دی سیګان پای کیږي د دې کمانډوې پکې ځای اوس مزيري کله سفاه دې ری تخي جي سو ګوري سو کو سوګ دو بواله بو ملاو شي زه ته بچلو بواله ما سو کا ملاو نشو بیا په منډ راځي اودب چې تماشا کوي اسه نه چې مرو النبي احمد صلوا ما خو حالت تکي نبي احمد زم زيد صفانا مروات ومندا مروان ابيا صفه تداشوبيا د خپل بچي تماشا کوي او پار زلبانه داشي جوړ شو چکرې والی ارالا ها او دو اسماعیل عليه السلام دخ پو کې لوندواله پیدا شوو چې لوندواله پیدا شو ساس کې ساس کې پور اوته دي ها دا راز وی زمون زمون وبدی وبو وای دا زمکه زمیدا ها زم زمواله کذوبوز مکه دا جبی زمون زمون پاغاټو کې غړونو کې الله ذو بو بندوبس د اسماعیل السلام په خوکو او دی زو حدیث کې راځي دا غینا ګټه چا پیدا کړې د پاره دی چې دا وبخوري نشي لالي نشي زمګ دا کافی شي ازنه چې ګړې وړې زاغې خونی داو چې دا لږې یو په نذرې ساده بشه موږ بیسکو دا پته خواږې دا نه و چې دا هو یو سمندر دی دیو جن حدیث کې راځي که حاضر بیبی زاغې چنينه او په چا زاغې نه ګټه چا په رکړې نه و نو دابذارشي چینو دا شی په دابو کلهمي دنیا ته رسیدلې او چا باندې وقابو کړې هغه وقاب کړه ځکه چې ګټه چا په او دا جنتی د دا به جنت کې وي زنځم داسې الله د دا هغوی بندو بس و هغه د خوراک په ځیم کار کوي او د ب په ظم کار کوي دکه الله مونږ به پورئ ان صفه حپ سوولما چا چې ددنین کار کړی هغه چری الله نپوری خو چې دا الله د پارې کړی د هغې بچی به الله نپور دا ځان سر د خبره یادو ساتئ چرری به الله حق پرس دا یان ددن چر الله خرابئ. ان صفا وال هو وخت په طریقې سره تکالی پار چارازي موسی السلام باندې نو راغله چې حق دې سره ولې ان صفا وال مرتمن شائر الله بشک صفا مروا د الله د نه خدودین د الله چا چې هاجو خدایت الله هي عمر او اخلا نشري ګنا پد چ توابو کې پرې دوالو ثواب کو نه په ثواب حديث سره ثابت ه ومن ته تو وا چې سونو ثواب چا چو پر نه کیدا پکو شې صدا بشکال لا دې قبل اون کې ادیم پوا شاکر قبل اون کې رضا مالو وزجر کا تیمینو تا بشکاک سان چ پټي ماغه مساله چرارې ګلمږه قران نا ولو د از سنتو نا خدا سنت قران او سنت پټ کړ د خلق نا پس دا غنه چې بیان کړې موږ د تا لناس خلق تا داغه مساله بیان می خلق ته فسکه کړې فل کتاب پکو دان کې قران کې مزاجي مسلې وضاحت او وزا یې کوي چې نه زده غیر الله حرام دي په مسلې ده لا بیان یې او درځل کوي چې دا بیان کاوده د خلکو نه پټ کو نو اولایکا یلعنهم الله دا کسان چې حق یې پټ کړي مسله توحیدی پټ کړي د دنیاز لعنتوي پدې باندې الله وایلا نو لانتو لا او لعنتو ای پذیبانی لعنتو انکی ان مخلوقات وا د تمامي مخلوق لانت لعنت دی د الله په لعنت دی چه مسلو ته معلوم وا او ز خلک نه پټه کړی دا د خپل مفاضو د دنیا ز پاره د امامت ته اید پاره چه بیا په امامتی لالشی د تدریسی ته پاره تدریس بران لالشی د مینبره چې خلک به ووت نه راکړي د خطابت چې خطابت په بیازم ما خراب شي محتممی چې بیا بچاندې بندشي مدرسو می شال شي تدید وجه نه حق پر کړي دی، نلا وی اولایکا یلعنهم الله جما په لعنت ته ته پوسو کنه بې وقفي ورته ویلې چې اداسکي بې وقفي ورته ویلې چې اتهداسکي ظالمی اوتو ور کا ازم من الظالمین اولائی کا یلانهم اللہ ما شا اللہ زی نیت مکڑے پا دی بی وقوف و ظالم لانتی پسی اللہ اکبر تک بیو لافوت شو واغت خپت نو چھ دا مسلاح قوا ولی اگر قرآن نو کرتا لے حدیث حادیث نو کرتا لی دا منگ چھ کم مسائل بیانو دا خلق ناو ری نگو ری نوینی چھ خلق اسر دي چاره نه بیانې ها اوته خیر دې مالا گزارا نبل الله نتبس یانو ها الا الذين له لعنت کسان تابو چاره ته بوخ کلام ها توبه کلا چې زه ما توبه بیا باندې کوم داسې او عمل یې موافق د قران او د سنت ته بیا باز ما قران واورل دي او کدخ پلے غلط اے چبائی ما کم کار کلے ہو غلط کتابتو نه بیان نمی کری دی پا آغا آلابا نے بیان ور کی چدا غلط او کتابو نمی لی کلی پیمفلٹ شاہی کی چدا غلط او کار کی زخائر والا پیمفلٹ شاہی کئے یاد آغا نسل خاندان با پیمفلٹ شاہی کئی چا غلط لکل کری ہو پوشی چا کتاب لکلے مو دی مودودی کتابو نمی دي داغه ده طرف نبا با کتاب ونشای کی چې دا دا غلط خبرې دي د صاحب او د انبیا په اړه کې اغمافی کړی دا توبه وکړی دا فاولایک نو دا کسان اتوبو لومځبا مهرباني حکم وو زه بیا مهرباني کوم او چې دا بری کارې و نه کړو تابو وا سلوحو وبین نو ګره بیا اولایکا یلانو مولا ما یو د کوجدا قلیص خشه وره ما وی اوجیتوبې وکړلې می چاته وې موږ ته وې دې زما توبه ده می په جماعت کې په لرش په کر اعلان کړو و نه جیا خو نشکوله می بیا ها بیا بایاده کمز نه شه تا ته خو ټیګي ما غته پوښت تاسو خبره صحیح ده نه په دې منبر شاملانو کو ټوله خلک لا په ځینو مودې سیوا ده کا خبره صحیح کړو اوس اوس به میزا ویلا نه ده قران شپ وی دیوډه خو ګران اندازه می ګران اندازه نو قرآن وی دیو اللذین تابو اسملها سره تابوا واسلوه وبینوا خسره والذین بکنو فاولایکا خو بایکا ډیر ګران کار دیو فاولایکا اتوبو لهم یوکاسو وځه مولي سه زمون غمونه او خاده خرابې د خلکو سره اسمل له مزما ساس کار دی استاذ allegations مو نه وخا دي زم ما غام نه تو هرته وای بای پولیس ته غا مقدمه کوي خو به سر کومه زه هر چا سره ما مې دا وایا ما سلاای کې ها پروگرام استاذ ی واره کې ما زماسره خلک هم خا دي پړي دي تاسو خو نه پړي دي وروړه باولای کاتب ولیم دا کسان زم میربان یو کوم په دې بار زه په میربان بیا وانت تواب تو الرحیم او زیم تو بقبل انگی میرابان زمان رب دی زمان خفی او پیغمبر او زباد خلکو غم و خادی کو خلاف ہوئی دارنگی دری قسم توبی قرآن ذکر کری دی یو توبه د مولی سی بدلتا که سو شرطو ندی دری تابو واسلحو و او دیم توبه د امیدا آل امرانو گوری سلوره مپارا چې ختميږي ها یو کم نوي سورته آل عمران یو کم نوي دریمه پارا اخیری یو کم نوي الا لذین تابو من بعد ذالکا واسلهو آ که څنګه توبه وکلا پس دینه غلط کارونه کلی پتاه تا نو و حالخه گمراه کړي نه نه کړي بیانخه نه نه کړي کتابته نه نه نو بیانو په کې داغه ناواسلو عملی صحیح که باص غماف دي فین الله غفور الرحیم یا الله مون خبر نو قران ووړې خبردار شد دا پتوبے آغا ماف شو دما توبه ده په توبه غماف شو ا خو مولا په توبه نه ماف کیږي چې بیانو بیان د خپلې غلطۍ خلکو ته نه کړي دریمه توبه ورپسې سورته نساء د منافق تو بلا پنزم پارا ایک سو چیاریس نمبر آیاتو گو رہے پنزم پارا یا خیر دے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاسْلَحُوا تَسَمُوا بِاللَّهِ وَاَخْنَسُوا دِينُهُمْ لِلَّهِ اِنَّ الْمُنافقِينَ فِي دَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارَ منافق با پاتقو لا نكذو داډېر بېمانو زړه لري ډیر ناكارو ها د پنځمه پاړی اخري آیات نه یو آیات مخکي یو صلیش پک سلوې مگراکسان منافقان ندي تابو من النفاقيو واسلو اعمالي سیکو د قران او سنت دوا واسمو بالله او من ګولو ګولې په کتاب ته د الله په واخلسو دينهم لله او خالصیک دین پر الله ته आवाज سوشو سلو روز ضرر زیات ته زره پاده سلو مولا نه مخه بوت ته مولا سوشو ته نو دري تابو اسلو وبينو او د منافق سوشو تابو دا فساد لټاو نو اصلحو واتسمو په قران پکلکشه ککلک نه نو غره نه اصلورم اخلاص وکم کار د دین کې خالص به الله تا نو چې دا شرطونه به برابر شو نو فؤلائکا معالمومنین ز مومنانو کې شامل شو مالا کدا یې نو غره بیا نه ملایويږي فؤلائکا معالمومنین وسوف یوت الله المؤمنینا اجرا عزیما ز سټوډنټ نوخار ها ارمی کې سبق وکاله چکه وهغه هغه ته ویل چې توبه ته بچی ته لیکل به ویلو دوی چې توبه قران د قسم خلکو ذکر کړي او ته چا وې د فلاني او د فلاني قران کې داش تي ویاو زذل ویل دوی د منافق دا سلو شرطونه او دمولی مولي سيپري شرطونه وې ذات چا نزدا کرے وې زمام مولانا زمعلوم وې ها ها واکه دا افمد خونو ویا واغه ځکه کلا کلا ودوم واکی اغل الله قرآن باندې ماهارت وکړي خدای هغه شاګرد دی الا ال بیا داغه ته پوسونه وکول الا الذين داز ذکرورا دا الا الذين تابوا اسله و بينو فولایک اتوب علیه و نتواب الرحیمه زم ته قبلون کې میرا بان بیشکا کسان کفرو چو کفر اوکو وما تو املشو حالان کیو دی کفار نو اولای کالیم لعنت اللہ دا کسان پدی لعنت دا اللہ دیو فرشتو د خلقو گنڈو اتفاتی لعنتی ریخا د فرشتو یو د خلقو دو دا اللہ درے وچزان باند لعنت دا خلقو, خلقو راولے نو مسلہ پتکا خیر گزاره گزارا پکارا خالد نمی شبیفی آپ پدی لعنت کے سپک بننک ریشیو دین آزاب ولا هم ينظرون اوله باده مولا طور کلیشی مولت نه ملایویږي ویلاहुکم اله واحد مساله د میسه ختمه کړه او چې دوی میسه ختمای نو مساله د توحید دی راولا الهوکم اله واحد مخک لفظ د توحید په عنوان د عبادت اعبد ربکم دلته لفظ عنوان بدل کاله الهوکم اله واحد په التا په مسلی د توحید بانی دلائل سو پینزا دلتا پی رولیتا الہو کم حاجت پرکولو والا حاجت پرکولو والا یو ذات انسان سا حاجت نشی پرکولے ڈاکٹر لبالار شی دوائی بدر کی اسباب با استعمال کی راب انجیکشن بدل ہووی خوش شفا نشی اورکولے را شفا اورکولو والا سوگے اللہ حاجت پرکولو والا دیل نشترے پل حاجت پرکولو مګر هغه مه ربانی مالک دې او خاصه هغه او خاصه مه ربانی چې مالک دې اله دې نو هغه ستا حاجت را وا هغه ته ته مدد شوي مړه خو نه عامه وعده دې نو خاصه وعده دې په خپل ځان مه ربانی نشکو نو په ما په تاب کې ان په وس دلایل یقین پیدا اج د اسماون نور کې یو او په بدله دو د شپې او د کې دعا والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس اپکشتیا چرواندا په دریاو کې فار سفرکا چې پیدا سه خلکو تا کشتو لانچونو کې خلک بار روان دي څوک بحري جازونو کې سي څوک لانچونو کشتو کې کی دا ها څگوندي دا رانه دکیږي بیا دا ونګي په کورونو سماون نه پاره جازونو کې روان دي هغه بیرو کې د بار ملکوونه دځ نه پځېته د پځې نه دلته راځي پوشي ومان ځلله او من سما مما او پاس چې را وور الله د بره نام ممانې وب ورونهلور وایا بر دبار میا پځم تا د کوي په ځمکه په د وچړی دی نه بارانو کې ځمکه تازه شي او شپګم بسپ من ل دا با او ک الله ځمکه کې هررک قسم د سره و تصریفی ریا اپا چرولو دا بادونو کے بادونو والے روارے یو خواب خوا و ساب المسخرے بین سمای والار آتم او آغا ورید چاہا تابی کریش رومین دا اسمانوز مکہ کے پدر طولو کی لعایات نخیدی دا اللہ پا یو والی لی قومیا کلون دا سقوم دا پارا چدا کرنکا رکھلے او آغا الہ دے چاسمانوز مکہ پیدا کری ری او آغا الہ دے چشپیو ورو کې اختلااب زمانه کې را ویغ ااد دی چې کشتې د تابون کې روانې کړي لاچونه باری جازونهغ الا دی بر نه باران وړیغ اعل دی غیبانې زرغونې کويغ ااد دی چې سانې روان کړی په مکه حیوانې روان کړی هغه ا دی چې بعضونه چ هواګانې را ویغ ااد دی چې ورځ تاب کړی ده نو هغه صفات او مالک به پر خدای وي چې دا یو پکې نشته نو تاغته الله او زميږه صوت ته وي چې دا زمازي موارد دي او د دې راز دي و مننا البته مساله چې ذکر کړل او دلایل پینځو نبي په سمروت افرې کړو کنا فلا تجعلو وښا فلا تجعلو لله سجر له تجاولله او بیا مضمون وړي ومن زجر مشرک ته من ما ت مندونله دا ده با د خلکوی چې نې بله نور مدرګاره نورې نیلی دا د دا جمعدن نه ده په ټولوې پتونو کې نه په یوسی پ کې سره دا جمعدنې ده په یو سی په څنګه چې د الله سره مینه کوي نو د خپلو مدرګاانو سره مینه کوي دا رنگي انداز جمع د ندا پيو حیرکه څنګه چې د الله نه یریږي بغیر د اسبابو نو د مخلوق نه ماغه سي ولیک ټکره بدای کی بابا ټکره څنګه ورکه کوم سبب باندې مله دا غنایره کې نو په کم سبب یې کې څنګه دا الله په نوم نذر نیاز ما نخته پیښ نو د پیر فقیر و ولی د بابا په نوم باندې نذر او شکرانه پیښ کئ ها الګدا خدای په رخاصو یو يحبون او قران دا لفظ موږ سره مخ کې ویل یو ها سوره شوارا کې بداشی د کوم نه ویږي طلا ہی ان کن علی فی ظلال مبین قسم الله بشکو م گمراہان مغووی گمراہانو اذا نسوی کوم برب العالمین کلاچ برابر کلیمن تاسو فمنکه پیاوسه فقدا الله صدا رب ذمخلوقات صدا فمنه سنگچه من دا الله سره مینا دا دنګ تاسو سره مینا څنګه من دا الله نه یراوا بغیر نستاسو نه مینا یراوا سنگ دا اللہ پونم منق تا نستا پونم چلے او گرپی سبا اورکاو دا منی شروع دینا یہ رکھا دا کاروش و نظر با دفلانی دربار پونم با جلی او چلے اورکوم داستا خبر سیدہ رستو بیان نازی انشاءاللہ یحبونہم کا حب باللہ منہ کئی دا خو دا ادالہ عبادتم کئی حو دا مخلوقم کئی یوسف اخر کے رازی وما یعمنو اکثرهم باللہ اللہ اللہ وهم مشركون ایمان مروري لا اله الا لفظ نوم ورکي خدای خو د الله نه بغي د مخلوق پنو ورکي نو د شرک نو د ایمان کار کوي بیا کتر ډیرم دا حالتونه کی منزونه او نظرونه د الله پنو مکه الله وهم مشركون نو ګوره کار بیا نه کوي یو حبون او محب الله منګه د مخ په نوم لري بشانت ذمین ذال الله ذال الله صلی الله علیه وسلم مینا اوه کسان چې مؤمنان دي موحدان اشد د سخدې پمینه کې ده الله صلی الله علیه د مشرک د مؤمن موحد طول مینه ده الله صلی الله علیه بغیر د اسباب او هو اسباب لا خو بچی صدا خذیر صدا پلار مور استاد سره خو مینه جایز دا اسبابو, اسبابو, اسبابو کې بغیر د اسبابو بمینه د مخلوق سره نه ساتي چا سره بساته خالق سره نو دا موامن طول من الله سره دا او د مشرک منه تقسیم شوی دا سو من دا اللہ سره دا خدای توب دا او سو من دا پیر فقیر ویلی بابا جارت پیر فقیر سره دا وی کدا کار نکو ما چلے گر پی نور کوما ما نو بیا دا کار کیگی بیا نو من تقسیم دا ولو یر اللزین من متقسیموا یر موا ولاو ير الذين ظلموا جزاؤنا العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب غور ايات کي دو ترجمه کومه تركيبي لحاظ سره اگر شکرانه خدا اسان ته ديکي بانه وې <تصفح> لو شرطيا يرى فعل الشرط ظلموا الذين ظلموا فاعل دا يرى حال انفسهم مفعول دا يرى حذف از ظرف نرازی یرون العذاب یرون دا مبدل من ہو عذاب نمراد عذاب دا خر ان القوت دا علت قائم مقام دا مفولی ثانی پیت بار دا عطف سرا ان القوت لله جمعیع مطوفن لیه و ان اللہ شدید العذاب دا مطوف مطوف نلیسر ده مطوف نا ده قائم قام ده مفولی ثانی زکر یرا ده مفولی غوری نو یو حال انفسی هم شو ایو انل قوتا نو جزا حضب ده لما فعلو شیرکا پوشی لو شرطیا یرا فعل شب اللزین ظلمو فائل ده یرا نو حال انفسی هم حضب ده مفولی اول ان القوۃ لله جميعا وان الله شدید العذاب دا قائم مقام علت مفعول لسانی او جزاء حذف دا زکه یو لو شرط ته شرط جزاء و علما فاعل الشرط لما فاعل الشرك دا جزاشه او از ظرف ده يرون العذاب نہ مراق مذاب ده دا داخل عذاب او مبدل من هو نو ما نه دهلو له نه زلممو حالانف که چر تلیلی یا را ورو یې به سرم او یا راو یې قلبیم را ي پو یالیلی ظالمانو د فلزانه کله ظرفله کلیلی دی کله چ ااضاب د جان نه عذااب نهرا عاضاب د جاننم دی کله سلمانه خیال کوه. هزیرا نو الاذاب کلا چویني عذاب د جهنم نو دی به ویلې وی چقوات الله لره ټول نه او الله سخت عذاب ولاده ردی به شرک نه وی کړي کذاب مشرکان د خپل حالت او ویني په جهنم کې نو دی به وی چ آیت طاقت خدا الله او موږ د پیر فقير د بابا طاقت منليو مونږ یې زمکاله مونږ دا کئ عذاب خو مونږه د الله نوم مندلې هاي مونږ ول شرکا کزالمون پدې پويوې چې مونږ له زمږ په شرک باندې الله سزا قیامت کې را کئ ندیبا شرک نه وکړې کزالمون پدې پويوې دا حالتې لیدلې چې کلې وینه جانم چې جهنم تلار شي او جهنم وینی ندیبا وې هاي طاقت ہمانگ دا د لے او آزاب والا ہمانگ بلگانا لے او ہای متصفت ہوا چو قوت تو دا الله دے الله سخت عذاب والا دے منگوالی شرکاو دنیا کې ہای ہای ہای ہای خو خبر ندی او سم کدا منجوران چکم چاپیر چور لیو پاغی ناس دی مشرکان داغی منق تے پیش گئی کدے پو یشی ہاں نو دے بشر پوئے ندی پویگی بال تبعا او تک تری پوئے که شیطان دنت تلې راګ کله بیا د دې پدکه داه بودا موداول یو دشمنان انده مغدا دشمنان انداول دشمن خو ته اه زکا ولویل الذين ظلموا حالان پوثم خیال کوی کچر تلیدله کچر تطویله آ کاسان چ ظلمی کلی حال د خپل ځان کلا کلا چې دی بوی ویني عذاب د جهنم چې دی جهنم تلاد شو ځان له عذاب ویني نده به پوي شي دی به ووي چې قوت د الله ټول او به شکه الله سخت عذاب و له نده به شرک نه وکړي خو کدی پوي وي خو پوي نه دي پوي یانه کوم شرکان د خپل حالت نه خبر وي او پوي وي لیدلې وي چپا دی شرک با منگل سبا صدا قیامت کی ملاوی گی جو دی با شرک دا مبدل من ہوشو از تبرل اللزینا دا از بدل لے اوز دا گا یراونا عذاب پریدا ولو یرا اللزینا ظلمو حال انفوزم از تبرل اللزینا تو بی بدل کچر تلی دلی آکسانو چو ظلم کلی حال دق پلزان کم وخی لی دلی از ظرف لا کل چې تبرأل ځینې جداشیا کسان چې داغي تابیداری کړی شوې دا پیران دا کسان چې او تابعدار مریدان کل چې پیران بدخپل او مریدان جداش قیامت کې او بو ویني عذاب قیامت کې او تقطعت بهم الاسباب او ضرب بشی ختم بشي داغي پمنځ کې اگرشتي مينې محبت د پیر او د مرید د بشره کې نه وکړي مو شړک ته پته وی چې دا, دا, دا و پیر به زمانه سبا جدا کیږي قیامت کې د شرپوجا نو دبدا غلمند نو ونیولې خو ځکه لمندي ولې دا زکه بابا نیولې پیر فکر تر روان دی چې دا به ما اخلاصې کاغه بې ایمانه ته پته لګی دی له وی ها نو دبدا غلمند نیو ولې خو پوهه نه ده په قیامت کې ته ملای وي په افسوس کې دیر طولی مانی سرا تخویفی اخریوی شا شو دا یو کلام ما جوڑ که ازی رونا مبدل من ہو تا بدل لی او قانون د دا نحف داده چې مبدل من ہو و بدل پا کلام کی یووی بلا مانا چه لو شرطیه شرطی نی لو تمنا اغا جزا نواری ولو یراللزین ظلمو حالان پوسی ایمان کا چر تلیدله کا شمانه اوسه کاش کا کېد ساتله ظالمانو کاش کېدلې ظالمانو حال د خپل ځان کله چې به یو کې چې وینیا زاب دلته عذاب نه مراد د دنیا ده کله چې دې وینیا زا کدی دنیا کې ځان لا عذاب لیدلې وې نو د به ویلې چکوات قوت له دې ټو او الله سخت عذاب ولذې او دنیا کو کافر آزادانه نه نیوې نه او ما زوی ساده دی بابا ما لا ګاډې را کړو بابا دا کوي او بابا ته وکړ سولاو او بابا مالا را کرے پا نمبر سو ما لا ها ګاډې را کړې په نمره نصما نو دا ګاډې را هغه سشې دې میسي فورګوسن چا ور دا وځه پنجابی نو یا پیسې یا پیسې ما لا میلاو شپاګې میدان لګاړې واس نمبر زماو په نمبر کې نه او بس پیسې را شو با بابا نه هغه بابا ځان خبر نه دینو پوه شي ور بنگله ورکه خزانه ورکه دا قران نشي سي بيان لله خزائن السماوات دا قران نشوي ها ما ها ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسكلا وسوکراي پيسي وركي ګاره خدا مبارک ها چې دا سوکراشي شيطان خدا قارون کي کنا بېمانه ها جنه الیاوس سره کې واچي الګلبل سره کې واچي او دا زه تریو مې دا دا کار وشکنه بچې مې دا وشو خزه مې دا وشو غاړه مې دا دا د شیطان کرته بونې د ناکاره خلکو پړونکو دا وسو سي چي کاشه کلي دلې حال د خپل ځان ورکولو والا سوق دی یا والله کم مشرک دا ځان له آل دنیا کې لیدلې چې زمنګ په دې شر ونګ لاله سبا قیامت کې سزا را کې دغه دنیا کې شر کړو نه در تخویف دنیاوی از تبرده اللزین زان کلام ده او در تخویف اخروی شو از تبرده اللزین کلا جدا بشی پیران در موریدان او نا او بوینی ازا با تقطات بین منصب آب او تس نصب شی دا من منزی رشتی رمینی موابت آغا رشتا و ایمانی ولی لمن سارا ننی چرگا خواب چرگا چه اجزو نو ترخ که بینی ولی و چرد دازی دا کرازم دا فلانی کر اعظم دا غیرا یو منخت منه له وا اغل ورم څه دې ولې بوزې موږ طالبانو طالبانم دا غسی بس ازاد خی کنه معلومات کوي ها ما زه ملمر اغل می راځم سبق نه یم می تا هې پېڅه بخواله جو خلک دې راغلې ها نو خزم می و, و خزو زال لزی دمونه چول وې د سړو نمبر با 203 بجې راځي ما راځه 204 بجې راځي نن ماسمو پر خوځدا ګور پیر څه کسان یوه د ادبات نه موثبر سره او کې راغلي او الکانې راغو شنو خلک پیر څه براغه نو هغه دوستو ولالکان می جده اوس ته ینګ الکانو او چې پیر څه غالو بس دا مسیاني هغه سره شوو پیر څه او ایا شه ګرځاو بل شه ګرځاو کله یو خبرمو ته لا 50 بیا همایله دا حالت ته پیرانو وتا قطات همغ طریقه تا وځو کوله حزکه چې د اس سالا غلی سمس سالا سپروګرام کمځي سکه وي سکار کوي اوی خپل زاره خاله کوګا نډر محبوب نو موږ نډر ورو ما مګر ته مې په 50 کېږي زو وتا قطات به دې مو لاسباب اغمین محبت اچه چاو ته سنت خوده ليو چاو تاقیدا او قران خود لري نو چرګه غونچه دا حادثهږي اغه انده مولا نوړي چوارو چو قضا زما پیر دی زما استاد دی ز قران ها شاگرد دی ملګری دی نو داب یا خېل نوګه خود هغه سي شرکياتو کې داخ کړي دی نو خته خوشاله اي اڅه قران او سنت لهغه نو خله وازه کړي اتدازونه دي خپل پردي په څې بیا چې تا نه قران وې هغه هم پرسه لګی ز نو ها <sous -urry sahips> <تضح> دا قران زکوي وقال الذين تابوا وابا كسان چې توبه داري کړي دا وايبه توبه دار کاش کې مونږ لا ګرځاتن بیا د دنیا تا اخر کې و بیا وې مونږ با جدا شو دینه لكسان چې دې جدا شو مونږ نا قیامت کې به موريد وې کاش الله مونږ دنیا ته اوريږي ر بیا و مونږ د خپل پیراونه جدا شو د خپل مونږ به جدای اف نن تا موجوزه دی دینه لکه چې دې جوزه شو زمنګ نا دا دنګي خیرت الله عاماز دې افسوس نه پدې او که سه زشلو پیسې وغوړه کینې بل به یو غوړه کنه پیسې واغسته یو غوړه کنه څنګه ادا به د دانو چې زمونر شمه زول ورکم دې نه ډېری زمون ګوстаў دې زمون عالم دی مشرد دی ملګرم دې خدای دې الله ورکې نه نه دا بیا خنه په دخن نه لګي اگر پیرانو لچاغا پښتو په نظر کې علما نتې وړي خیر ده او د مله وړي خو کدلاسو کا معموله لشل په یا چې اورګي پیارې نه د خپې فن تبرامن کما یریم الله و معلوم صالح دا دنګي خیرت الله مال دايب سوسونه په دې ستا عمل به تا الله افسوس بیا خې چې تا دا بېمانه کار کړو و ما هم او ندي دې وتون کې ورنا بیا به وتې دونه نشي دا جگړه قرآن دنیا کې منتخې جزا جگړیو ګورا د غلطو پیرانو بیا به سباب افسوس کوي سی پیرانم جگړې قران ذکر کړې دي سی پیرانم شتا هغه جگړې نه کې هغه به سی کار کوي سورته مایدې اخیر ګورې سی پیر په پیرانو کې حضرت عیسی السلام څنګه چې قران د باطل پروستو پیرانو بیان کوي ورته دا حق پروستو پیرانو بیانوم کوي حق پروست پیرانم شتا یو او د سیت اس قال الله ی سممرم انته قلت الناس ساالې سلام تاویللو خلکو السلام چېتونې سر ما او زما مور په د غدایانو بید الله نه قاله وسمانه پاېله تعالله الله ما داې وري یو سلو سم وګورې ما قلتلو همملله ما امرې ببي انې بدل الله الله مانی ویری دیتا مگر خبره ته تا حکم کړیو ما ته 파ه خبر با دا کړو انی بود اللہ رببی و ربکوم چې د الله عبادت وکې چې ما او تاسو زو ټولو رب دی الله ما خدا ویرو نن پیر ما ته سجدا وکا پیر ته سجدا کې په شاشابه رواني شا شاکیو تنه مخ باندې رواني دانو چې ذات اعظم زمامک او وې د ناروازي سی پیر دعوی غلط صحیح پیرو وینا ناس سلبر نکتہ کہ ماتا شرک بن کے عیسا علیہ السلام گوندے وے انی اللہ ربی ور ربکم دے غلط پیر بیان او گرے دے غلطو سورۃ اعراف سورۃ اعراف اتمہ پارا آیات نمبر 38 گرے اتدر زرد زڑا ہوئی تفری ٹیم قال دخول في يوم من قد غلط من قبلكم من الجن والنس بالنار تاکہ تیرشی وی دی مکه تاسو نو جنات نپور تا. بلیگی او نپور پور کټولګي کله ما دغلت امهت الله نات اوخته ها ار کلا چې دنه شي یو ټولګي کوفار او جهنم تا نو لانات بلیګي اوخته ها فخل مسلبان او معنا د مسل هيو معنا کوله چې دایم او دشمني الله تعالی قران, ایر قرآن, ایر قرآن. وی لانت بلیگی تا باندی قرآن آوار قرآن فی و لانت بلېږي وختته په خپله خوړباننددي د را چا نهې قرآ خوودې او هر چا نه قرآنم موایئ د ح ازداره کو فیا جمع کله ن به غري او بس مخې ته تفسییر کیي او ل کې کې فیر او نټ مې ته لګې و, و, و زم دقرآان درس کومه ماران ګورئ ح خلک عام ډاکټر له نځې و ما دا سیمپل دی کمځې لځي؟ specialist specialist la jama la specialist lo do quran specialistano la la ema bbb sa aw biache ghalaro kusook ya dukano jor kide ay tabia so ayta dispenser sadar kusoo hota we a practitioner wala ha kusook ta kaam border anwe no so ka ay ha so simply aw soos pe specialist che نفس نستناسی کلم ما د غلط امه تن وی لعنتو قطا دادت پخپلي خور باندې ما د ادم خلق ناس ته حتا د خیر د علي مليخي دي سره يو ري کنه حتا عزت ار کوفيا جميعا تر دي ها کدا چدا پنچ پد جانم کټو لو قالتو غڑا املي ولاهم وايبا کشران د دی باغ د مشرانو کی کشران مریدان اولاد پیران ربنا هاؤلائ اذنونا واي مریدان بوے په حق د مشرانو کې اځه مونږ رب دې کسانو هاؤلائ اسم اشاره به توږی یا الله دې کسانو اذنونا دې مونږ ګمړای کړي والله الله مونږ ته سیدان وخذلې مونږ اځه ګمړای په لار روان کړو فاتہم کله وی صحابه دا سړي کله وی انبیا دا سړي قلبه یا پد وسره مشر یاندی هغه به قران خود او من به تیم نه کوله قلبه تحریف کئ قران ک فاتهم عذابن زیف من النار الله دوغنا عذاب اولور کا الله دوغنا سزا اولور کا منګهستا کتاب نالو لو الله بوسوي دانوي الله چا واغه د دوغنا دا قال واي بل لكل زيفون دپاره د هر یو دوچ نه ذااب دی امی تلم دو چند تاولی زان نه پو کوو پهقرآ نه د دنیا په کار به دڅنګه ځان پو کوو او په دن به د ځان نه پو کو تلم دو چندې او دلم دو چندې خو دا او خو دنیا کې مضې واغستې که نهګېزې او بګې د پیران وګوره ته خو دنیا م تبا واخرم تبا والله کلله تمون لیکن تاسو نو پویږئ په پاپلې سزا ورپسې سورته یونس وګورئ اته بیا د حق پروستو پیډانو بیان کړي حق پروست خلکم دنیا کېстаў آیات نمبر 28 و یومنا شرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکو مکانکم انتم وشرکاو کو فزئ تول با اودروم قیامت کے بیل بکو منگ دے وائی با مدرگاران دے چل اللہ سرے بڑا خدار کریو ما کنتو میانا تابودو نووی تاسو خواست منگتا عبادت کون کی زمین پر وینا دے ہوئی منگ ساسو منق دے تاسو کڑی وی منخبرنو فکفا بللائی شہیدم بیننا کافی دے اللہ تاسو درمین زمین گام ان کُنَّن عبادتکم بشکوا مږه ستاسو درامت شغل شنا ستاسو د نزلوونه ستاسو د چیرو د ګډانو د پسانو نه لغا غفلین دنا خبرونا من خبرونه او دې وینځ او زم پیر زماده ان لا خبر دی زم له خبر دی بیا صورت ابراهیم وګوره الته د باتل فرستو پیرانو بیا بیان کړي د یا الله سما پارا 21 نمبر ایت دی یو وشتم و برزو للله جميعا کار بشید ټول اللہ تا پیش بشی فقال الضعفاء وللذین صبروا نوايبه کمزوری murid او مقتدی کمزورې بل بل بالا بالاست او پھر آ کسانو ته عذانه غړګنلی او پھر د عدالت عبادت نو مولیا ناکر ان نه کونا لکومطببانه او پیرانو او مولایانو لیډرانو منګه تاسو تاسو پهسی در روان تو خو زه منږ ملی شو و د جماعت لیډرې تاوي ز به خلاصما مغله خو به تا اسلام را وستې د ان کونا لکوم تبانه منګه تاسو په سی در روان دونیا کې جنډستان کلی وه منږې زمنږ لیډر باذن تو مغنون عنا من عذاب الله من شي نه تاسو لږې قوم کی زمنګنا الله اعظم نس شي و سه عذاب لږ کول شي مولي سی و اه د اسلام چغه باره مغ تاواله د دین چغه بده پیر سی واله قالو نوای بده ټول لوادان الله لادنا قوم که مغ تا الله لا سمکلوا مغ بتاسو تهدا کري مغ فقبل ذا شنوانو نو مغ ته فقلا پتانوانو ها سواهن علینا عجزینا برابر دیو که منگ فریاد کو که منگلی کینو ننزم منگ زیاده خلاسی نشتا دیبو یا رازی مشر پیر سیب سر لارشو مشر پیر لیڈر سر لارشو مولی سیب سر نو لار بشی طول د پیرانو مشر دی مولیان و غلط مشر شیطان سر بلارشو وقال شیطانو لما ار مولا غلط هر پیر غلط ها وقال لما الشيطان لما خذي الامر وعيب الشيطان اركلا چه فيصل شيوي امر الله بيشك الله وعدك روا تاثر وعدي شيا بجمدامبياو ذاعاب اما وعدك روا تاثر نو فاخلقتم باخلقوا ادم متاكلا ما وجب انا کاره مقتضا ملی سیبو وما کان علی علیکم من سلطان انو ملرا پتاسو زور الا اندعتکم مگر ما یو چغه والی وا چغه میوالی اوه غاره تیار دی پیر بابا لا بابای فرید د سوک روان دی تابو زمانو کا فاستجبتم لی قبول والے بکاو تاو زم ما هو حضور گړی ته نوی خجل لرور او پیسه گفته که که ده ده پیسه نه د نه په زوره پیسې وی نه ب د نبرې ک نهبل د چ دا ننظر یاد منقط دغیر په نوور کولی د الله کتاب د پاره بتا سره پیسې نوی د د پاه ختم د اعتطاد د پاارره سره پیسې نوی او د نظر نیاز ما شکرانه شرانې به د سنګه گزارهلی بالالا تلومونی ولومون په کوم ملا متته کوئ ما لراشیطان وردو وی علامت ک فلزانونا بیاوال یو ځان مدامتہ ک ما انا بمشرقکم و ما انتم بمشرق نزستاسو خلاصن کہ ما او نتازو زما خلاصن کہ از عبد الله نا ټول کی ویو چې مګر مو هوئے سی پیرانو بیان سورته نہ حل ګورې ها چی اسینم بلایت دی چی اس یو ګورې 2000 چی اسینم برایا تا سوال سم په پارا سوره نحل بیا د سی پیرونو بیان فاذا الذین ظلموا العذاب دا داسه کتاب دی چی غیری په دې کې چ بیا وب سبا کې کلا چوینیا کسان چې ظلم یې عذاب دا د ختمو ټیک هزار کتاب دغه نو د پنزو سو دا د اربونو مناسب هم نه دی وې د صدسې دی فلا یو خفبوانو ولاهم ينذرون فاذا ال الذين اشركوا شركهم كل تشويني مشرکان ولو مدرگارانو لرا نیکاند چې د الله سبحانه تعالی څخه کېړو قالوا نو واجبده اژمنګرهبا ها اولاي شرکاون الذين كنا ندعو من دونك اي الله داغه زمنګ مدرگاران اځ موږ بوته چغيوالي سي واسټانه موږ يو پیراوا وا او فلاني اره مددشي داغه دي کنه دا چې ما هم خو لا لي نو دا زموږ مدريګاران موږ تاسو سره شریک کړيو پالکو اله خدا نیکان بنديګان روبو غورځي دي مشرقي متوېنا وېنا بيداي انكم لكازبون يقينان تاسو اي جن تاسو متکل چغيوالي مو خو خبرنو ها انكم لكاجبون يقينان تاسو اي جن سبا سورتي قصص غوراي ايات نمبر د شپته ته بیا دناکارې فرانومیان صورتې ق ایيات نمبر د شپته شمه پاارات د شپته وقال ل نه در شو یو معیوناددي پهقو ا شوه کا لځ نه کوون ته زمون خدار ا چې تاسو په ګمان کوو د خلاصی پهې دقاله لنه هقالې مون وایه بمشرا چې ثابت شوی دا پاګیزه ما وینا دا دا ربنا ها اولای الذین اذا من رب دا کساندی ها اولای اسم اشاره دا کسان کساندی هم چې دا هغه کساندی او وینا چې موږ گمراه کړو الله دا کساندی هم الذین اغوینا اغوینا هم گمراه کړو موږ دې دا ولې موږ دې گمراه کړو نه کماغه وینا لماغه وینا د وګړو دا چې مختلفو ګومره موږ خپل لار معلومه نه وا موږ زکه دې ګومرا کړیو موږ سره لار نه وا را سره نو توحید را سره نو موږ په دې سفود نو چې نن دا چا سره علم د قران او توحید هغه سره وان یا کنه وروړه داغلار د قران او نه سره قران د صدقا توحید د صدقا داغز الله وګورئ اور په سورتې سباب سبا وګورئ الته بیا سوې اغا ناکاره پیران ناکاره ملیاں دغه مبارکي ها اوش په تنبر آیات وګورئ ها سورتې احزاب سورتې احزاب د شتمه پاړه آیات نمبر اوش په ته احزاب قالو رب انا اذنا سادتنا وكبرانا نن خوستا لیډر دې جندره نه یا کرے دا سبب قیامت کی افسوس کې ای زمنګ داوا لیډر هغه ونی سا چا ته قران او توحید خیرورا انا اذنا سادتنا وشکم انت بذاریکلو د خپلو لیډرانو ومنګو زمنګ لیډر صاحب دې وا کو بارانا ز کلم شران او اچ چالت قران سنت خودريو لاغه جماعت پري دي آو بيمانا ډوره بيماني کې چې کم جماعت کې تا ته توحيد ميلاو شویو کم جماعت کې تا ته قران ميلاو شویو حتا ته حق پرديستي ميلاو شوی واه تا ته سپګوري نور مشران نيسي بازل نو نسبيلا نوالو ليودي مشرانو منګللا د سنا اسبیل د قران د توهینا موږ یې لولې د نه مړې زمنګنا د ربانا اتهم یې زمنګ رب واړ کې د تاجې فين چند عذابنا الله څنګه عذاب له ور کې ول عنهم لانن کبیر او لعنت الیغا فد لعنت لوی الله په لعنت یې کا ورپسې سباو ګورې آیات نمبر 32 زذاب ناکاره پیرانو بیان کئ ها نمبر آیات والله تهه ظالمونونه او کوفونه ان د رابییم ظمان بعد الله در بعد کې درېږي یار جو بعضو هم میله بعضین بعضې باز به بعضو ته خبره واپس کوې وای به کسان چاو کمزوري موردان تادار کسانو بهبارره کې اس تکبرو چاغ پیر ځان غرګې مون ودس نه کوي پیر ځان غرګنی مشر مولی سې ځان کنا لولان نه لولاان تمم لکن نه مومنین نه هغه موران به پیرانو مخی مخی تو ک تاسو نووي دمونږ به ایمانه وړی بهما ایمان خو ته مخېمه کته کې دینو د قالل لې نه تک بر ل لې نه آبو تو آیا منګه بند کړیې دقرړان نه دهې مادو قآ نه من نه کړی تلیبه که کنا و به د د کی که نه د پن پ ب جا کوم بل کوته مجرمین وقال <سؤال> وقاللهې نریفو للهځې نق برو وای به کستان چاو کمزوری موردان په حق مشرانو کې پیرانو باره کې به ووي غتو مولایانو باره کې بل مکرلیلیون نار بلکې تجبیر را پهېستا د شپې او د رځې رنګ به د وکهګړه زه خبر د فلانی جماعت سره غواړې تاله کې غصې وکنه نه نه دې دا غواسن نه نه غواړې ویښه په د شپې ورځ به کوسي ته ولالو وي وسمه او ورسب او ها دا غارین ګونه دینو الا تا مورونه نا انل فورب الله وانا جال دا دی بخ پیمان تیابیا پټه های های های دا دنګي صورت ته ها سوره ايات نمبر دا یادتونونهځان سره یاد ساته دغلغل پلو دغلت م د اجتم پاارهيات نمبر وغ بله نمبر همله بعض یاته سالون تهپوس به کوي بعض د بعضونه قالو نوای به موردانو ک شران مشرانو تهي ان کوم كنتم تهتون ن نان لین تا قسم ده زمن خبر سیده قسم ده زمان جماعت سیده قسم ده قسم بده خور بیمان آیا قسم ده منگ دیریو زمان گا جندی دیری دی زمان گا خلق دیر دی امیان دو که کری دی قالو وائب مشران بلم بل تکونو بلکه نوی تاسم و منان وما کان لنا علیکم من سلطان نو موږ لارې په تاسو دلیل سزورو بلکوم تم قومان تاغين بلکې خپلوي قوم سرکښه پاقالینا قول ربنا پمګ د الله عذاب ثابت راوینا ان تمنګي سکوم ګذا زاب پاوینا کوم اننا كنا غاوين منګه تاسو ګمرا کړې چې کوم خپل ګمرا یو سړی د قران درس نه کوي یو سړی توحید معلوم نه دی قران باند توحید معلومیږي نو چې قران نه غي قران توحید د کمزې ناغر از تک شرکیات او گمراهی کې روان دي نو خلک هم دغه ساتره دي فایل نوم یوما ایزن فلاسافه مشترکون سورته سواکې نورو کې هو سورته مؤمنو ګوره تاسو آیاتن ندیر دي تستري شوې کنا سریونه یې کنا هدا يا ويا ګورینو خیره بیا تفریقه و ایت ها جن فنات اوسل ویختمایت صورت مؤمن ماشاءالله دا داسه کتاب دیغه سرښتګړو خانه کې تاته په ګوتګوتغه یو ګورا یو ګورا و ایت ها جن فنار یاړه کا واه سم نمبر آیات اوسل وی سرې رښتما سوره نمبر 6 یو زان عالم نه یو ګورېغه ته زان عالم میما و ایتھا جن فنار کلا جگړه وکي دې داسه معلوم دي فنار فن پور کې هداوی ختم وشو او حفظ ټول ثوابونه لکه حفظ سواب دې خو چې دغه څه دې تدایي پیرانو د صحیح منس کې فرق کم کولای شي داغه په تاګه مقايمه دا نه چې توڅي غوندې یې کارنو پاره او پلالو په څه یې پیرو غلط باندې پوه نه یې غوښت ما مش په درګه دې ما پاره وکړو ورکار دې اننا ويه تا جون فنار کلا چې ګره بکې دې پور کې وایبه کمزوري وایبه مريدانه چاته بوې آ که سانو ته جزانه غړګل او پیر پیر مونږه ودس نه کوي او خلکو ته سجيده پر وپراته یا ننګا پیر پنجاب کې ننګا پیر د ریاست دی پیر ها دا ها ننګا پیر جنې بربن پیر ننګا بربن ته الّلذي نستغبرو احا که سانو بارکه استغبرو نمونه مولا داسې کی دي دیوانا دیوانا وا دیوانا پیر جنې پارسی دا لوانو بابا الیکاله لوانې مونږ وروو دا لوانې یو ظالمنو نمدمه لغلطی خیره او بیا ویدی اولیان منی لیلتا ہو اولیان بند نام کلا سوگ دی بربرن کلا سوگ دی لیو و نکلا ہاں منگو ناغ بربرن نو اگر نیک خالر کو آو نلیو و نیو لیللزین استقبروا کسان بارکی چزانی غرگن لیو انا کننا لکم تبانا پیشکا منگ تاسو پسیو در روان منگویزو منگ مولی سیب غلط کار بنا کئی بزا مولی سیب دی چار سکے منگ در پسی روان ہیو حله کوئی کنا و یا لا بلا بغردنی مولا دا پتہ نه چې مولا موږ ته سید عارف کله خوځي دیوې طول عمره منګه د دنیا پلین کې ساتلو د قران او د سنت به موږ نو خبر کړی منګه تاسف اسیو در روان مليسه پھر سے فحالن تم موږ نونه انا نای تاسو لریکون کی زمنا نصیبن سی صدو بیشک سی سلر کول شی قال الذی نک برړو نوای به کسان چې ځانې غتګی او د قر نه پیروم ملی ب ان کلونیا منګ ټول پهې جاننم کیو زکا ان اللهقد حکه ب بعد د بشک الله فیصله کړې د خلکو منځ د جننتته او د جاننم وقاللهځ نه فناارې جانم ته چې لا شي نوې برې سول نه کوي د پین نه خبره د ملی س نهلارر خځدانچانو ته خاب د جاان نهور سر ده وای به پور کې خزانچانو د ج تا ته سر فر رب په کوم دوعا وواړی د خپل رم نه زمونږ د پااره یو خ ف نه چې سپ کې زمنږ نه یو دا ذااب په کې چوټی خو میلا شي که نه زمنږ درې پهې چوټیې نهژمون وار چوټی په کې اے امن لپاره سوال وکي چې اوراس پکې د ثوار میلاوسي د ردجو به بلاوسي د چټي دا جگاره ورواني نو چې سبب دې جگړه کوي او مصیبتونو کې ګې دې ناراضه چې په کومه خبره ته دا غیسره جگړه کېده چا صدا هغه جماعت پرېدا هغه غلط پیران غلط مولایان پرېدا لیډران سی علماء هغه جماعت سره ملګرتیاوکا دا هغه صدا پلین صف کې ولار او دایانو د اشاعت او توحید او سننه او جماعت د شیخ القران مولانا محمد طاهر چې د توحید او سنت او د قران داوتونم پیش کړو د شدا څخه جماعت کې سبا تشمیرږي ها تفری تفریغا